Buenos días. Bonjour. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mesim mi mirëmëngjes, miqtë që keni ardhur në klubin e mëngjesit, miqtë dashur, për ju përshëndesim juve amitit këndshëm. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin dhe Dini me Oltën dhe Melorin. Mesim mi mirëmëngjes. Çdo mëngjes me ju nga okay. ora 7 deri në pak para orës 7 deri në orën 10, 10:00. 10:00 <hazim> 10 pa, 10:00 pa, 10 pa, 10 pa, 10 pa 4 <hazim> minuta. Në klubin e mëngjesit, po, kënga e fundit e shpëse program. Kurtahet. Um, jesësi mirë se keni ardhur, një tjetër ditë ka filluar shiu përjashta. Një tjetër ditë e tmerrshme, në krahasim me ditën e djeshme. E, po ta kam, s'u di ditën e djeshme. Unë kam bërë lufth me çadrën çim pikë mëngjesit. Mm. Kur po ecja në bulevard, uh, sa aj shumë erë, po fuonte sa un po djuaja çam. Vërtet, dhiku nga dora? <laughs> Mikun nga dora. Ta mori erën. Ta mori, ishte më fort <laughs> në rrugë kështu. Në fakt edhe un kam bërë lufth, po sot ishte një nga ato ditët që nuk dohet alie krevatin kurr. Ishte kështu, a? Po flijej. Shumë nis në lufth me xhumin hm un po flisie për rreshit po ti e ke Halloween. Po ja, zgjesh, si e ose e kupton. Është vërtet. Atë të fiesë që binden në Shqipëri janë shtatë. Po pra ishte shumë grot. Ë di, është ajo. Krijoi ta. Pse është, është, është është një çështje që njerzit e thon kë, që kur bie shi fliet më mirë, apo të zgjum më kollaj kështu. Kur ti dëgjon më shumë shi, ti ti ti ti po. Tingulli rehato dritaret aku di un xhamat qelçat në internet që mund të thotë për jashtë dritareve të shqiptarëve zakonisht kanë internet diku që po si balkon me të. Po në balkon. Që sjë është gjithmonë internete pranë mish tashu, a mësojmë nga shiu. Ëm ka tani u bën me mira ata cilëve u ka marrë shiu të netën. Po. Këto ditë, qëçëm. Ësë situata është rënd, është në të vërtetë mbi 5000 hektar, thonë, është uh, E nuk e di që ja me ke që kanë qënë ato pamjeti, ke par ato pamjeti paktive pa e që në Gordon? Po i pashë, oh. mm. jo ja me lërë kësë më brëmë Ajo është... E të mërshme ishte mërët E, se hajtë, është e të mërshme mërëtet Edhe lopa Gjera. e famshme e opinionit Ishte një lopë që dilte në opinion, uh, një lopë e në Gordon okay. mes rrugës, kështë një foto ata Popon. Edhe her pasere e nëzirin në, në ekranë atje, ajo është lopa e opinionit Në okay. kam e të për pjere, po. Disa sinesra na premton koha që mund të ketë pak diell, por dohet si dia. Le të shohim. Mm po, jo, nuk, jo. Seka mm. Andrea. Lëva. <laughs> Ea kthemi zyrtarisht? E hapim? Pesim robotin. E nisim roboti fërbim, pra, më jdashur, ky është programi i datës 4 shtort. Mhm. Mm ka dhe një rrugë që shwohet dëshmorë të 4 shtortit. E vërtet. Po. Ora 7:02 minuta. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur të dëgjoni këngë në radio në klab e fem Gjëtë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj Në 0689 20 70 22 Mësë është dërguesi i partë Fiton një durat datë 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1493, Christopher Kolumbi largohet nga bota e re duke i dhënë fund udhëtimit të ri të parë. Në vitin 1789, George Washington u zgjodh presidenti i parë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në vitin 1847, në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shtemëluar kompania e parë telegrafike. Në vitin 1896, Utah pranohet zyrtaris si shteti 45 i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1943, përfundoi betejën e Stalingradit, e cila përkufizon luftimet midis forcave sulmuese gjermane dhe atyre sovjetike nga gushti i vitit 1942 deri në shkurt të vitit 1943.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 Birmania zyrtarisht fiton pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1951. Forcat kineze dhe ato koreane verilore pushtojnë Seulin e Koreas Jugore gjatë Luftës Koreane. Në vitin 1955, James Brown zori në treg albumin me titull Please Please Please. Në vitin 1974, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Nixon refuzon të dorëzojë materialet e kërkuara nga Komiteti i Senatit për hetimin e skandalit të Watergate mir Watergate. Në vitin 1999, nënt, Hugo Chavez Frias u zgjot presidenti i Venezuelës. Në vitin 1999, Freddy Fender mori një yll në Hollywood Walk of Fame. Në vitin 2002, Stevie Wonder këndoi këngën Happy Birthday për Rosa Parks në ditlinjen e saj të 89 në premierën e filmit The Right to Freedom the Rosa Parks Story. Në vitin 2003, Republika Federale Jugoslavis zyrtaris emërohet Serbia dhe Mali i Zi dhe miraton kushtetutën e re. Në vitin 2004 themelohet rrjeti social Facebook. Sot është dita e pavarësisë së Sri Lankës. Sot është dita botërore kundër kancerit. This is Club FM 100.4. Tani është koha edhe për të gjuar nga jeri se të ciran shpreja i që kanë zhjetur për tit nësot me jepi jeri, frmëzon në në në në <laughs> në Dhe sot kanë zhjetur një shpreja nga Ibrahim Rugova dhe është kjo mm -hmm. Në jetë duhet pasur vullnet dhe durim të tjerat vinë më pas Vullnet dhe durim Falemi mm -hmm. në deri tjeri A si gjëbë në deri Dujë gjëra i që sigurisht duen për gjëdo uh, gjëm edhe kur dhe tjera jo të është për shumë mm -hmm. ku Po, më dizaj, dua, do të merre durim. Po, mund të ndaj durim. Po, Okej, okay, faleminderit. Ëm um, ndërkohë Kosova po zbrazet. Po nga njerëzit. Po pse? Po. Ëm um, njerëzit do të ikin nga Kosova nga sut këmbët. Është e jashtëzakonshme, po një eksod po ndodh, siç merret vesh, 23000 vjet kanë kanë ikur nga Shqipëria, po ikin si fise, po ikin si familje. Ëm um, Dhe në i farë mënyre, ajoj që, ajo që nuk bëndot sërbët në të kohë është të këndotur vetëve ti, o tani. Sa të donin ata, nuk donin të i përzinin Kosovar, le no, no, no. Kosovar për ikin. Uh, drejt e Europës, drejt uh, vendeve ku mund tjetojnë e migrim, shumë për e tyre. Problem që nuk është përmendur dhe ajë shumë në... Të faktën e qeveria Kosovës vetëm tani në fundë dhe ka adresuar, ka më përshqyve në me një lojthirje për të mosikur, mm -hmm. por... Uh, Po që është problemi madhë atje, dhe nuk po flita da i sa duhet, kam, kam përshqipërëm. Gjithësësi, do të këthevi në program, pak më vonë, pak më shumë, do të kemi përthën. Oli Mërz, vjënda një bashkë me të milovatën, kjo është apmish, da është vërre të gjojmë në 7-12 minuta e 37 sekonda, si që kam këtu përpara. Në këto moment e ju, jeni me klubin e mëgjesit, në valet e kreab e femën në 100.4, me blendin i njërin, altin jeni ardhur në klubin e mëmëjesit miqdashur un jam blenditu bashkë me Jerin, Antin, Olten dhe Lorin. Mëmëjesit, mëmëjesit. Si jeni? Mirë, mirë. Mirë. Ju sot jeni rregu? Ashtu duket. Sot jep perfekt. Ka kam pëshimën unë që sot do jetë do jetë një tjetër ditë e cila do të do të sillin do të sillin vëmendje, ka qen vëmendje në fakt edhe po të shikosh gjithandaj njerëz që do të folur për këtë, për për përmbytytje që kanë ndodhur në tani më gjithandej në jug të venit. Sidomos në zonën e Fierit dhe Vlorës janë ato që janë prekur më shumë, por nuk kanë qenë vetëm. Po sikosh edhe foton internet dhe gjëra që që ndodhin. Pashë një autobus për shkakun mund të një më të ngasër andajë, autobus linjën që si duket ai nuk e kishte parë dot, që kishte pasur një të, gropat ose rënje të I rrugës sa diçka. Kështu, kështu që se ishte në ujë, duke menduar pa juguar se drengarrot, drengarrota autobusi kam shumë se drengrot, apo do të them uh, Tre nga kundët e autobusit ishin njëri kisherën, njëra rrot kisherën në në në një kanalatin e ngrop. Një ë ngecur. Kështu, um, gjithandaj. Po thoshte, po thoshte uh, shefi i emergjencave, ë uh, ndjen televizor që ka pasur shpik ku ka rritur uji deri në 4 metra. Wow. Thellësi që do të, të kam ulur këtë shtëpin. Mm. Domethënë deri në çati. I imagjinoj domtë të të vi uji thjesht në shtëpi dhe uji të mbuloj shtëpin të gjithën 4 metra. Ë frikshme. Thellësi gjëra po thoshte që operatorët e lajmeve të televizioneve nuk kanë arritur që të shkojnë deri në ato zona mm -hmm. ku ka qenë aq as aq theu kusht që nuk i kemi parë. Kemë parë gjëra për shkakun ku ka hyrë vetëm ato sheqe dimetrat para, diçka e tillë. Por që paska ka akoma më, më keq. Dhe ka një nevojë nga çfarë dëgjojm edhe nga lajmet, nga raportimet që vijnë nga televizionet ndryshme që janë në terren se njerëzit kanë nevojë për ushqime ka nevojë për uh, ilaçe. Për... Ka nevojë për rroba të tharë, se kanë humbur këto. Kjo është kjo është diçka që është e nevojshme menjëherë. Domethënë kjo nuk është do i ndihmoj ata në termen afatgjatë, por i ndihmon i ndihmon për nevojën imediate që ata kanë, që kanë tani. Se kur disa njerëz që kanë nevojë dhe mund të mund ndihmohen në, në një formë apo në një tjetër, njerëzo ata kanë nevojë për ose të ndihmë shteti ose ku diun Dimojni ju që jeni gazetarë, thonë sa vjen shumë është. E përjashtojnë vetë. Nëse secili ka konceptin e thonë. Por që është do kemi dy ka nisur një lloj um, angazhimi, po themi, në në Facebook fillimisht, ëh, um, është një nismë që quhet Nisma Thuria. Mund ta keni parë herë tjetër mm -hmm. atëherë, pasherë kanë një, një që këtu. Por janë duke duke u përpjekur që të ngrenë një lloj ndërgjithësimi uh, që njerëzit mund të të dhurojnë sa ca ushime në konserva për shemb. Nga këto mund të ishin have më të rezistueshme. Po, janë të rezistueshme. Po, ushime të thata, gjëra që mund shkojnë pa pasur nevojë që të qëndrojnë po të mm. fëtota, po. në frigorifer apo të ftohta, po, gjë të tillë që ti gatuan. Ëh. Ëh, do jesta, do jesta mirë. Që të angazhoshim sikur me këto. Nuk e di se çfarë do të jetë nevoja, por s'e nuk është folur shumë metodikisht për këtë. Në sensin e çfarë nevoje kanë ato ta tani, se si si të përmbytësh si të shkoi ujë deri në chati. Apo të futët derin gjusëm të shpi, se të lagin në gjithat të gjërat që ke brënda Edhe ushqimi përti, se ata nuk kanë mundë zimë për shumë të shkojnë 200 bukës Si që bukë, kanë shkojnë shto dit Ose ata që e bënin bukën në shpi, me që janë në fshat mm. Shumë për e tyre e bënin bukën në shpi Ani nuk, se... Dhe, Linja e elektrike, vetë e lajmet po thoshte që më shlagur soba për shkak. Po prandaj se këto elektroshtejan janë janë përmbyllur gjithë spijet. Disa që kanë pas probleme. Edhe me korrent, s'kan pas energji fare. Kjo është me ideja, se nëse shkonui 2 metra, nuk besoj se ka energji elektrike atje. Për të thënë, apo do të ishte shumë e rrezikshme të mundohesh të operoje ku di ndesh me muret lagur me 2 metra. Do të ishin katastrofë tjetër kësaj. Leçi garon fare, mund të jen i ka shkëputur mua, i kanë shkëputur këto të. Ulin këto po ulinse kushtet më energji elektrike mos të rrezikoi mos rrezikoi tjetër apo. Llakështira gjithatë ato gjitha gjërat e tjera. Qëshë ka një lloj emergjence, ka një lloj do, do të flasim pak më shumë për këtë. Pakonvon klubin e mngjesit. Një mënyrë që mund të jetë mund të jetë mirë për të dhën diçka ose i lashëm. Se ka që ran temperaturë, ka që kundëndrim. Llakështira gjëra, siç po thoshin ti. Mhm. Mm po sikojm. Edhe nuk mund bëhet kam pëshim në pa pa pasur një koordinim edhe me me organizata shtetërore, apo njerëz që janë në detyrë atje, që bëjnë ato gjëra. Nuk mund të bëhet gjithashtu privatisht, si si ku tiun. Nuk s'ke gjë që bëhet për vitin e ri për shkakun. Mm. Rrugët qërë. janë të gjitha pothuajse të bllokuara, mm. kështu. Punën është ti çosh tek ata njerëz që kanë nevoj. mm. nevojë. Kishte nevojë për për ndihmë mm. një burrë në shtëpinë e vet, në pallat. Kjo ka lidhje me përmbytjet. Po. Kjo ka ndodhur të dielën në Filadelfia. Mhm. Ky Checkerburgh ka shkuar edhe ka ulur atë alarmin, ka një alarm, pallatet janë pajisura me një me një alarm, Tam. i cili në momentin që ti ul atë levën, hmm. fillon dhe bën u u. Do të thotë se të gjithë banorët hmm. e pallatës dëgjojnë në çdo kant dhe bën aq e fort dhe e padurueshme sa edhe po të ishin gjum atë do ta dëgjosh është kështu e tmerrsh mm -hmm. shumë e fortë po edhe të gjithë duhet të dalin nga nga pallati kjo ky është rregulli edhe uh, në, në mënyrë që, që ndizet këtu alaj në mënyrë po në momentin që ndizet dhe e vefja mënyrë për ta për ta fikur edhe për ta ulur atë zhurmën është zjarfiksit mm -hmm. ata zjarfiksës i mbulojnë atë lajë duhet të vinë aty do vinë ata vin për bum 3-4 minutash dhe mbasi të kanë kontrolluar gjithë ndërtesën, kanë siguruar që ka qenë alarm fals për shemb, atëherë ai ka një çelës posaçëm me të cilin pafik atë dhe e kthen në gjendje normale pa u pushuar shumë. As kusht që as mund ta bëj. Do ky është rregull, në çdo mënyrë sigurohet që që zjarfiksi ka shkuar aty, ose përndryshe 5 orë, 6 orë, 7 orë sa duhashi ai ai ajo do të shpërthejë domethënë kështu. Do bëj vetëm ashtu. Dhe ky burri ka dal nga shtëpia me vrap. Edhe ka shuar të shkalla aty dhe, dhe, dhe menjëherë ka ulur alarmin. Çka Shka është shkaktuar që të gjithë të dalin nga ndërtesa? Vin Zervixit de agenti aty e kë më këmem duar thotë, nuk ka zjarr këtu. Mësh zën banja. Oh. Mësh zën, mësh zën banja, çu nuk ishte problemi me Zervix. Do që ishte problemi i gjithë pallatit. Kështe problemi. Dani ajo që nuk kuptohet se historia po të ishte drejtuar, ok. Banya është zënë me patate. Me patate? Me a, patate. Ka, si me patate? Po, me patate. Pra, kuj ka fut disa patate në tualet, edhe ato patatet normalisht kanë zënë vëndë ati posh, ka. po. Janë futur ati brëndatet, anë nuk i nëzirë to të patatet, janë një shumë mire i minë ati patatet. Po, patate. Dhe kjo është të ashtu një. Dhe kam betur mi sterë, njështë të për flansin për këtë. Që fa e ndodhin në shmina ati? Shumë çuditshme. Seisha i, se i ka vendosur patate. vet patatese, patatet po, kanë këmbë që shkojnë. Ai është ankuar që ka dashur shkoi tek mirëmbajtësi i godinës. Mm. Disa herë dhe mirëmbajtësi i ka thënë vetë zule me patate, vetë xiri. Edhe kënga ia lërmuar, thjesht ka thirrur shtetin, si thua, ka, ka ulur levën e shent të alarmit të zjarrit. <laughs> <Ojo>, jo, jo. <laughs> në cila ka sill gjithë shtetin anëtar për të parë uh, situatën e me media ka ardhur, MPC ka qenë anëtar më thonë, Nuh, në fund. Dhe ajo është në raport mbi banën e zënë me patate. Atë duhet të them. Nafton have hale këtu nën. Mr Big do të këndoj all the way up tani në kruvinëm me gjesit ashtora 7:26 minuta. Unë jo, të thjesht rast mendi çka që nai duke bër. Do të thotë se si shkon patatira në tualet. Kjo është edhe jo një, po Kaj të sa patata. Është në shfarxë gjendje ka qenë ai. Do është. Do është. Këmo e shpjegoj gjithë ai. Them as pak këpim i mëjesit. to have nga Mr. B. Nukrimi, jamë sesë dia ka një histori interesante tani me uh, një, një babam dhe një, një... babam. Jo, jepi pa. Ju e dini që fëmijët e vegjël fillojnë të vizatojnë ashtu siç e kanë fantazinë tyre dhe një pjesë e mirë e prindërve, vizatimet e fëmijëve mund t'i vaji në mur, mund t'i ruajnë në një album kujtime, është ose gjëra të ndryshme, por ky babang nga Ontario i Kanadas e ka emrin Keith Anderson ka vendosur të bëjë diçka tjetër a i ka vendosur që të gjitha vizatimet e djallit e ti ti bëj tatuaj në trupin e ti. Kjo ka njësur uh, para 7 vite, shkur djallit e ti ishte vetëm 4 vjetë që të ka bërë vizatimin e ti të parë, dhe a i ka vendosur që vizatimin e të birrit ta pikturoj në krahun uh, e ti. Ka në krahun e majtë, po dhe djallit tani është 11 vjetë që dhe teknikisht babaj të jam vushur të dy krahët me tatuaj e vizatimet më më më më, e, e djallit, i bën të gjitha vizatime që në trupin e tij. Që ti ruaj domethënë. Mm -hmm, ka 7 vite që merret me këtë lloj sporti dhe ka vendosur që nuk do të heçi dorë derisa djali i ti, tij uh, të mos heçi dorë së vizatuari. Dhe nuk e di se si do ja bëj në momentin që dojmë i trupis, se si do i mbushë të gjithë trupi, se çdo bën më pas, por që kam është vënë ka kod deri në atë moment. Sa aktualisht në 7 vite ë uh, ka mbushur të dy krahët me tatuazha. Më pëlqen. Sheh ka 7 vite në music combat edhe pjesë të tjera të trupit. Ka akoma vën, domethënë. Ka akoma vën <laughs> për momentin. Po mirë, ti bëj edhe më vore. Vogla, no, zgjam. Mos i bëj kështu sa sa që bën de çumi. Po, uh, si ti zvogloj pak. Fillimisht i ka bërë të ndaja, më pas kur pa pa djalin spontale. Ës në limitin e sipër po. ka vendosur që ti bëj ato në miniatura, Vogla. Jo është ndaja. Mirë, ëm, um, <laughs> doja që të të ndaja dishka më Juve që është uh, është vërtet interesante. Ëm, um, ndoshta e kemi parë edhe herë tjetër këtë, por ëm um, është një astronaut, mm hm, amerikan, i cili ka qenë në hapësir 3 herë. E trekon në një, një nga këto TED Talks e i trekon për frikën Frikën e madhe të shkuarit në hapsirë për shumë Itam. Frikën, sepse me gjitha të dajë thot Nuk është sikur të thonë që hej ti, Zoti Kris, të shkosh në hapsirë mm. por, Nuk është me dëtyrim Trajnoj, të trajnoj, jo, mm -hmm. të me thënë, ata thonë diqo, ti e përzjedur për uh, misionin hapsinor Por kje 15 vjetë ko Për të bërgadhi Dhe në ke Po, se këshu, këshu ndodhë Dhe je, je trainuar 15, 15 jetë rjesht Për, për gjithë shka që të ndodhi mm -hmm. Në hamsirë Këshu që koa Ka përshu në në shemi aftueshme Dhe ti do të njërsh Atë ambientin të ndë Për kohën që të kalosh atje Si kur Sigurt ke shënd vërtet atje. Ja. Absolutisht. Mm. Domthonë është gjë që ti di më mirë nga çdo gjënie, ke 15 vjet që je përqendruar vetëm në këtë gjë. <laughs> dhe çka ndodhur është që uh, gjansat për shembull që të ketë një defekt diçka që shkoi keq, uh, që të ketë një uh, aksident katastrofik për shembull gjatë ngjitjes së së njeriu të në hapësirë, mm. pra lëshimit të një raketë janë 1 në 36. 1 në 36. 1 në 36, po. Që janë të konsiderueshme. Po, po. Edhe në momentin që që niset ajo që ai thotë ai tregon është sikur një gjigant thotë të ka futur këmbën kështu diku nga mbrapa dhe po tërhiq ajo forca e madhe, do të thonë e, e raketës që niset. Mm. Dhe ti skem një gjë ndonjëse ti diskad të shkoj keq atje do shkoj keq. Amë kur jeni në hapësirë, aty lart është një situatë tjetër. Po. Bur, jenë, jenë dhe thoshë ky është më i bukur sepse jeni jeni në hapësirë dhe po nuk është ideja që ti je vetëm atje, je bashkë me planetin Tok, sepse Tokun e ke gjithmonë është një ashtë dritares. Je, je ti, toka dhe universi. Dhe njëra nga momenet më të frikshme ka shënë një herë kur një meteorë mm. friturojëm i disë meja dhe planetit. Mm. Dhe ishte me 20 miljen sekund. I këta shumë shpejt. E dhe DJ. Por e pashta që të DJ për 4-5 sekunda. Mm. Se ishte i gje madhe. E vedem athiri me ndova. Posikur të kishe shënë këtu. Për se për ishte që ti fare nuk e, nuk e kontrolon të mm. tëtë. Por uh, Chris Hetfield... Kuzotria, astronauti që mm -hmm. ka qenë 3 herë në Hapësir, dhe është kthyer, ëhm, um, është edhe muzikant shumë i mirë. Ësht ndoshta njëri nga ata që ka bërë një cover të David Bowit, mm hmh, më mirë se askush tjetër. Që unë kam dhe ne do ta luajmë. Ë ka kënduar në Hapësir. Ë ka kënduar atje, e ka regjistruar atje, dhe thoshte që kjo është që shumë e mirë sepse aty është qetësi absolute. Është si një studio regjistrimi perfekte. <laughs> Nuk e as zhru, një ka as zhurmë, as gjën. Por po ta dëgjonsh Dhe kur ta digjajmë, tani mm -hmm. um, është nga Ana e... Po them, do nuk së tonon është i intonuar në mënyrë perfekte Edhe këton shumë bukur këngë Kënga është Space Oddity mm -hmm. Në cilën bëhet fjallë për një kapiten qi ndodhet në hapësirë. Si puna e kទី. Si puna e kទី. Kështu mm. që, që e gjithë gjëja bën sens, Jago Yam, ai do të mundë personazhi që mm. ngrihet nga hapësira. Jago Yam thot në një kanace prej të neçë që mm. e këto term ka përdorur, por gjithsesi. Dgjoni të kënduar nga hapësira, nga stacioni hapsinor, kapiteni Chris Hatfield, Space Odyssey, nga David Bowie. to major tom ground control to major tom lock your so you's hatch and put your helmet on ground control to major tom sing countdown engines on detach from the station and make out love be with you this is brown control to make your town to guide the capsule if you take dare... së at fillimisht dashur nga hapësira. Ëh. <gjellar> dhe e ka kënduar më mirë se ai. <gjellar> Ishte vërtet shumë e bukur. Jo, ja, është goxhari i mëthonuar, është, është muzikanti mirë, me sa duket, ka pasur kohë. Kta mësojnë ndaj rusisht me qira fjala. Oh. Po, tregonte më shumë për zbritjen sepse zbritjen e kanë bërë me një nga këto kapsulat ruse. Ne uh -huh. duhet të mësonsh këto 15 fjalët që bësh gnatim, mëson ruseisht, pastaj jo vetëm që mëson ruseisht, por mëson edhe rsishten mekanike oh. që e quajnë. Do të thonë gjithë këto që të njohësh Njën është gjitha to butonët dhe mm. gjërat dhe tjera se ka, ka do njëherë Si më kujtua Sandra Bullock për shumë të, të Gravity mm -hmm. Keni më parë nështë që pa. a përfundojnë të kapsula ruse në fund farën kur vjena tje pa. Dhe i hava ato russisht dhe i ledzonë të Dhe arritin që të bërdojnë të të të shonë Wow, bravo kjo, dika russisht <laughs> por që nga standart, <laughs> që nga Që nga një kusht, pra Që nga një kusht të mëzdoshem Që nga një kusht të më Astronet. Jemi gati për anagramën Jemi gati për anagramën e ditë sotë Anagrama Në klubin e mingjesi Êshtë njima sol Njima sol Njima sol 06 27222 Dërgoni me sa gjetuaja Pa haruar të shkondi dhe emrin për shumë fitues Njima sol Anagrama e ditës sotë me në klubin e mqesit kujtes Duhet Ndroni Rendin e këture gërmave në mënyrë që të kjetë një kuptim një ma sol Eh, tre roke mm -hmm. Okej, okay? pyres Në masol. Asi i më asë o lë Një ma sol As një ide nuk ka As një ide nuk ka jeri, ka dal nga fjallori i gjusë shqipe jeri E dikëta O lëta, që të të tjetë durata? Jo, bravo Ska jo, jo, në një që Të të shkurta të jo, njëre në më të vështira 069 27 22 22 Kisha dhe një tjetër, kisha që që që që të... rilotasa Rilotasa? Oh. Po, e lanshë <laughs> të, e lanshë të Jemi të kërpishemi të gjemë këto njerë përtajë atë Nima Sol, kujdes Nima Sol 069 20 7122 069 20 722 069 20 7122 Shana Në shanagrama për ditë nësot dhe mishdashur, kujdes Nima Sol është për një orë në, thot dojta nga mm -hmm. mi shtante kë primi moqis, dojti këtë i primi moqis ka i në duqan disa metra në bas libret universitarë në tretin të qeshit Wilson në ata, në të rrugës mm -hmm. duqan shumë i mirë për, për ora, durata ka ti tindje shumë në muaj në shkurt Po, ka edhe fest, tha Ka edhe fest, po, ka edhe fest, bravo <laughs> Që duhe durata Shikon të titanin që, mm. po më shkon në mundja, më e durata e mirë për shumë, për një qift kurshën Valentin. Megjithëse me parfum nuk jepet se ndahesh, ëh, eh, është kjo që kur i bën, e, nisesh. E, ka disa njerëz që e besojnë. Si kush, tan. Si të gjithë. <laughs> ëh, uh, po te haj parfum dash, po po te haj një orë ndoshta, me që ka te simbolin e kohës brenda, mund uh -huh. të jetë që qëndron së bashku për gjithmonë. Po. Kështu që shkoni atje. Ëm, uh, janë janë, mirë, kohës, nora, janë një shtim mirë na mbështesin gjithkohës edhe japin ora, cilat ne i japim si dhuratë. Pra një është për atë që zhjithë sotë një masolë në 069 207 222. 069 207 222. Në do të kemi një interprenir e fare të shkurëtër këtu. Um, edhe do të kemi sërish në krypin e mqesit për të vazhduar. Bisë edhe kemi dhe disa histori interesante dhe dhe dhe të regojmë këto njëra dhe mas tjetrës. I ujtojnë nërë në 8.15 dhe dy quna, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Bashme të tjerë, në fakt, grubi vjene për e të imad, mm -hmm. një loj reagimi, qytetarë në ndim të atyre që janë përmbydur në juk të vendit. Me ilache, barna ushqime, thata e Dhe roba, bërë fjallë. Mm. Bas pak, në krybin e më qësi. Pra që në 7.29 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vësot është e mërkur data 4 shkur të jurëm një ditë sa më të bukurat dhe të mbarë, këdo e shënda dhe një. Ollëta, mirërja, se më dukë se këmë bëri një shojnjë, po nuk... Ja, me jam mirërës, mirërës, mirërës. Ja, me jam mirërës, mirërës. Ja, me jam mirërës, mirërës. Ja, me jam mirërës. Ja, me jam um, mirërë Ishi një djalë 17-veqar, i cili uh, të nesërmen, se të ashtë në dark, do të në bushte 18-veq. Mm -hmm. Edhe, uh, didënë pra ditë lindisë, nuk e nga pasur dhe ashtë, ashtë mirë. Ta një është i kërkuar nga policia. Wow. Ajde me nëveç një se që e ka ndodur. Unë jam duke edhe në vetëm këshu, ta një histori që Mesajin e kanë brënda, po duhet, duhet dikush dhe uh, vrasimë mundi dhe të deshifroj se cili si pas mënyrës vetë kanë përshype në unë. Por, që kanë dodojshë, këj ka shenë duke, duke jetësur, uh, me makinë, dhe ka gotitur një dre. Ka hmm. dre, sepse rrugët e në tërëtuarën me tëre. Përështisht të berjes që, Si një një, tabela mund të ketë plot që thon ka dhe tabela për shkak që janë permanente, jo nga këto me drita të ndezura por mm -hmm. që janë ngulura kështu si uh, tabela Kjitra dhe lëmarive, thonë që këtu kalojnë drer her pas herë. Se drerët kanë atë tendencën të lidhen nga njëra në rrugën tjetrën dhe ti mund të kodasësh, por dreri është i rrezikshëm ashtu. Se po të jesh më shpejtësi për shkak të drerit vjen të futet i gjithë i brënda xhamit. Ti e ngre si thuaç mbi kofën atë dhe ajo pasaj të vjen edhe të shtyp në timon. Ka ndodhur shumë herë që njerëzit rrezikohen shumë nga dreri, por ky e ka goditur drerin. Sepse dremi përfundimisht është gjetur në skenë me dy këmbë të thyera. Oh, por be. ka ndaluar dikush 21:00 bash me dy shokë për ta ndihmuar. Dhe ky ka qelëluar pastaj ka pasur një armë vetë, ka qelëluar këtë që ka ndaluar për ta ndihmuar. Wow. Nuk i ka prartot. Ai ka e ka plagosur lehtë në këmbë. Dhe pasoj është larguar nga skena që donte Procesuar, nuk e di se çfarë. Nuk donan ta vrisin me makinën drerin, se çiftet me pas ka pasur për drerin. Dreri ka qenë aksidentale. Domethënë goditja e drerit ka për shkë makina këtij pritshët. Ëh dhe krytet ndaloi ta mbajnë an të rrugës. Tani kanë ndaluar dy të tjerë shumën e tjerë. Po, për ta ndihmuar. Njëri pret ti i jepni ndihmën këtij djaleve. Është ndihmë, si thoshtërin, po, për të ndihmë. Ky është 17 vjeç për të mbushur 18 vjeç atë natë ky tipi me çiftes me arm po me me shotgun ndërsa ky tjetri që shëlluar, është qelluar është 21 vjeç ky që ka ndaluar për ta ndihmuar policia ka gjuajtur një samaritan i mirë fatmijësisht samaritani i mirë dhe shoku i tij kanë arritur që të i marrin targetën këtij se ky mbasi mbasi mm -hmm. i ka qelluar ka ikur ka ikur dhe mbetet mister se pse ka e ka bërë këtë veprim se si domani drer godasin gjithë Edhe në një edukator e qerë dhe eduke shkuar në punë. Pa mund qëlloj, nuk e ke mundin edhe ndaldhë. Hajde me në veshë. Kështu që është, uh, si shtot, një dektiv nga, nga county i Worcesterit, ku ka ndodur kjo në Maryland, uh, kjo mm. është një histori shumë e qëtë ditshme. Shushtu shpërën për po, tje. Unë më ndoj që këtë, kjo është i nga tësë rajtë shumë kur ka par makinën e prishur sa sa ishin 10... ka marr shiften dhe ka goditur ka goditur në djaloshin që kanë dalur tani nuk janë errë syt po ti ça do po ska lidhje fare po me sa duket makina anti nuk ka qenë prishur deri në anë gjendje ai ka qenë ndaluar ai ka ikur me makinë sa se tani kanë marr targun po po po mund të them që ka qenë për çudi në anë gjendje po ai mund mund ta kët fiksimi makinën po i është prishur trurin automobilit ui do njëra këto ndoshta një nga këto shumë i çuditshëm su që është dhe... edhe kur ka parë që ai dreri që normalisht do të ngordhte. Mhm. Mm Miqish makina, kur ka parë që këta dy që të dy bojnë ndimojnë që ta sillin në jetë aty. Oh my god. Sa. Nuk mund të keçulluar edhe kështu. Hm. Nuk e di. Nuk e di. Ma kjo është historia. Ej gjithë gjithë kjo është historia domethënë. Do. Oh, Ndaloti po deshën. Ndaloni ju me për, për njerëz rrugës. Jo, unë asim. Jo, asim. Nuk me e. Si ka e në rasti, përëndaj. Ka për të më shumë, ku shëndaruar tu... me liqë, nuk mund marrë është njërës në... Këtë të një janë edhe që diqë, më këptan. Dhe dhe historisht, gjanë. Janë. Kështë shumë mirë, su... Usta të përshë u morim. Veshë dhe i rrugën të tina. Veshë dhe rrugën i qërë. Ndo dhe njërë për shumë, anë nga qëfë kashari. Kam qenë duke shkua për aeroport, përshon. Del në një muat tje ku në gjithesh nbi si tu a shkallon në megateku në ti qenë gjithesh lartë, për të u bashkua me rrugën drejtërinë anë si të këshu. Dhe muat tje në atë të këshu, Del në njërë njërë në këshu. Qe bërat to stop? Pa, po, kam qenë njërë duke i kur kisha një avion në Toros 5, duke me tha qenë herë të farë, ura 4 e mëgjesit. Kam batalje. <Nga laughs> kam batalje. <laughs> <dalion laughs> Ase era turma rruga. Dhe e drek. Si, Ti më ditir në or 4 më të mëngjesit. <të> Kush isha në or 4 të mëngjesit? Mes rrugës atje. Kudo jet shkoj ai. Mund të haj gjumë, por shedo mund të jetë duke ikur në punë, se duhet të parajgjojmë. Sa do ikën punë ai me makinat rastit? <të> po çfarë ikën? Po njeriu ikën, o ikën ose pa, e gjeni mënyrë tash e përcakton do ikin punë, e ka humbur furgonin. Ikën për ditën në punë. Furgonin në orën 3. Tashi, donë të të, zëti, e kjo kjo është kjo është një dilemë. A po po aty në lojan janë edhe se rrezikon po si në atë drejti kusht normal se është ja kam me vete me di futen makinat ë të vë një kshu ai te koka edhe meru. edhe mero edhe mero ti pastaj <laughs> Po kam patur. Kam patur. Soti ti sa kemar dot se humbja avionin. Tani u kam një pyetje. Po, s'ishte puni. Nuk e di çka për raport me Jacoja. Jacoja hallexiu në punë. Kam kam një pyetje. Nëse rastisë mashkull, okay, është ajo frika që varet kush është, është armatosur, por nëse do të ishte një femër, si ç'do bëni tiu të dy? E njëjta gjë do të ishte heri. Një femër në pram, një femër katënatës. Po varet se ç'halli mund të ketë njerëj ose ka makinë dhe deli. <gibli> dhe që ose ti më ndojsh të nga vesh në seder njëve dhe ni uh, Këjtonë se du të në vindhe më kejsh Unë thëmë që ka nga ta që dhe i ndalojnë Dhe jenë mëtu shumët Vare dhe vare, që ose e veti <gibli> armatosur ndaljon E këtonë unë të, nuk të bajarë Unë jam i pa mbrojnë të ratit, qarë Të vëfëm që ai që dhe i ndaloj është dhe i pa i shumar Ju dhe ndaljoni dhe vërre Jo, unë dhe ndaljoni Olë të absolutisht Sesi duhet të analizuar, ti duhet të fantazon për Halexhin që po i kën punë. Pse pse se mendon që është njeriu që ka dal për të vrarë për shembull? Edhe bombit ato. Një Halexh, <laughs> një Halexh që ka dal për të vrarë. Nuk ka, ngafton nuk, nuk ka. Nuk, nuk ka. Shumë vezërin. Sëksistojnë to gjëra në Shqipëri. Jo, edhe kur dëgjon këtu në makinë të, të diegur, e ke më dysh? Nuk ka nda këto gjëra, kështu që mos mos para hap të bani. Jo. Ato gjëra s'kanë ngro. 3 toller atë, këtë unë të shumë Përverë të njështë, këtë njështë Përverë të njështë, këtë njështë Këti Perri Po, okej, nëjse Vjen Zaz me zhëvët Ani në klujnë e mqesit Mi mjë qëtashur Ora, është 7.56 minuta Ju e në me klep FM Në 104 Një masoll Një masoll Kujdes Donën moi në suitorit Që nën vë pa Dë biju të shë Chanel Që nën vë pa Donën moi J'en ferais quoi pa pa pa pa pa Offrez-moi du personnel j'en ferais quoi ma noire à Neuchâtel c'est pas pour moi offrez-moi la tour Eiffel j'en ferais quoi pa pa pa pa pa Je la pa pa pa quoi, moi. -moi Eiffel, quoi, pa, la, pa pa, pa Je vous donne la joie de la bonne humeur je n'ai pas votre argent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 Chicago s'alt par le fort et je suis France excusez moi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 Kështë të këni mm. ardhë në kryuën e mqesit, mi qdashur i përshëndesim, ju rëmi ditë fantastike, unë jam brendi bashkë me jeren atini në, në olëtën edhe lorin në këtë mqesit, tjetër, tjetër uh, valë reshështë sot edhe nësër, uh, si që është uh, prale mëruar edhe nga uh, autoritetet, do të ketë akoma një valë për mbytështë, mm -hmm. kështë gjitha do t'jen uh, në gati shmeri, kam përshime në unë për të është shumë keq, shumë keq situata. Shumë keq. Mbi 5000 hektar tani më të mbytur e baktitë humbura, pasuritë të tjera, shtëpi të shkatëruara, orendi, problemi i madh. Flasim pak me Jon Christon edhe Besian Peshen që do të vinë këtu pak më vonë për të për treguar se çfarë ata ka kanë nisur, kanë përdorur rjetet sociale, ndoshta një mënyrë për të përdorur rjetet sociale për të për të arritur diçka pozitive në lidhje me ndihmësen që njeriu duhet jap i jap njeriu në rastase këto. ë uh, Në dhe e kam përshype në unë që kanë e voj përndim Nga, nga gjithë, sepse harta e përmdytjeve Sa vjene zgjerojt edhe më shumë familje Më shumë uh, plejsh plaka Fmi uh, ndikohen nga Kushtet e qiat motit Dhe ujrat e shumë që kan, uh, kanë Kanë arritur jove dhe marat E ke përshy që është bërë shkatrimet Jash za konçme, sera tokat përmbytura, tokat mbiella, fitaniste, ngjëra do të thënë bashkaturuar. Kjo është shumë shumë keq. Ka mbytur 1.500 bagditë. Pastaj, po, kur të nuk ka ndonjë për momentin ndonjë situash për mbledhje të dë dëmeve që janë bërë, por kam rishikuar që janë goxha uh, të rënda. ë Do t'i shkojmë pasojat kur kur gjithçka ketë mbaruar edhe ujit ketë rënë, por që situata nuk ka përshenë mirë. Dhe Banka Botrori kishte bërë gjithashtu një lloj si thuaç prononcimi mm -hmm. duke qenë se për shkak se ekonomia shqiptare është rënshëm e bazuar prodhimi shqiptar është i bazuar në bujqësi një pjesë e madhe ose një përqindje e lartë e prodhimit këtu tek ne është prodhim bujqësor kjo do të ketë ndikime negative në në të ardhurat e në atë rritjen ekonomike mm -hmm. që pritet që vendi të ketë këtë vit mund të mos jetë aq lart sa pretendojnë për shkak se shumë gjëra do të shme në dëm që do të jetë pasuri e humbur edhe kjo është Sigurisht, serioze. Uh, Nimason është anagrami për ditën e sotmën, pastaj do të kemë edhe emrin e fituesit. Nimason për ata që duan ta provojnë, 069 20 70 222 është numri i telefonit për komunikimet orën lidhje me këtë. Dhe dhe Altini tani ka zërin e përgjumur për ditën e sotmën. Duhet dëgjojmë edhe të mundohemi të gjejmë se kush është personazhi që do të gjejmë tani. Huet shpesh Facebooku nuk është privat, jo, Facebooku mund të jetë privat. Unë kam një faqe publike me emrin tim ku botoj gjërate mija që duat të ndaj me të panjohurit, kam të një fajqe të jetë private. Okej. Okay. 06-79-27-12-22, dërgoni mesajtë uaja, paharuar të shkroni dhe emrin për që më fituaz. Unë e gjitha për vete. E gjitha? Un, no, unë po si. e gjitha. Posim. E dëgjojme dhe, dhe njëherë? Pa tjederit. Pa tjederit. Për të shpesh, Facebook-u nuk është privat, jo Facebook-u mund tjetë dhe privat, unë kam një fajqe publike me ku botoj gjërate mija që duha t'i ndaj me të për njohurit, kam t'i një fashë të jetë private. Ka t'i një fashë që është të jetë private, të jetë private, të jetë private. Jet private. Ndërsa ka t'i fashë, një po. publike, po, sigur, një jo <laughs> publike. Një publike, një private. <laughs> një private. <laughs> ka pjesët private dhe pjesët publike. Mm -hmm. Ta... mm. Se t'u ashtë figurës. Ato që do të tregoj dhe ato që nuk do t'i tregoj. Së, sësaj, sësaj, po? Ok, mirë, unë e gjitha, për mua ishte e shte e letë. Uh, një masolë do të të salmoni. Kushe salmoni, ka gjithë rojta? Dhe në fakt më kanë befasuar se më kanë thënë ca imra jo masolin, jo somalin, jo po, soliman, një soliman, një soliman, një po. <laughs> oh, <është> soliman, <laughs> soliman, soliman. <laughs> Seqerisht, <Salmoni, laughs> për është Loretta 254 që ka qenë e para dhe fiton oren nga përnjës. Salmoni, shus. salmoni. Bravo, loj i peshkut. <laughs> që në të në kundra rrimës lumit Solimani. për shkuar për të shuar vezet atë i latë e ti një shuaj që t'i qmaja e salmonit shuaj më bukur një një që të më bukurat natyres a shëta jo kur këto duhet peshit se për të për du situash për të bërë vezët për të mbmashtuar, këto shkojnë gjithmonë në dietën e vendit. Se salmoni jeton në det, por lind në lum, është e ujrave të ëmbël dhe të kripura. Edhe kur vjen koha e shumimit, këta duhet të kthehen sërish në lum. Në lum, aty lart ku kanë lindur, ku kanë qenë larva të vogla, ku kanë qenë vezë. Sehen aty ku? Aty. Edhe çandon dish kjo? E para, ai udhtimi ngjitur malit, ngjitur malit, kundër rrjedhës së lumit, është i tillë që që bën që vetëm salmonët më të fuqishëm arrinë të lart. Kështu është oh, një përzgjedhje natyrore, po vetëm më të fuqishmit arrin. Dhe ë um, një gjë që, që është me të vërtetë është edhe prekse disi si spartanët paqëshëm. Si, si spartanët si po. Shiko se çfarë ndodh <laughs> me me nënat, ë um, cilat kur lëshojnë vezët, janë aq të lodhura mm -hmm. sa ishin gordin. Mm -hmm. Por, uh. por jo pa geli. Sepse trupat e nënave mm -hmm. që janë mbëten atje, Tam. do të jenë ushqimi i parë për fëmijët. I fëmijëve që kur vezët çelin. Wow. Po, ato shjeha. Nëse pak a shumë fëmijët han nënat nëna po. eh. e tyre. Han nënat e tyre, po. Unë duhem makamrë, unë duhem makamrë, po kështu është mënyra se si funksionon. Në natyrë. <laughs> trupat e tyre janë ushqimi i ato ngordin aty në mënyrë që kur lindin vezët, këta të vegjël të kenë më çdo ushqim, të jenë dhe të jetojnë. Po. Kjo e ka për llogaritë ato. S'e di axhja. Po. Po, më msoni. Më mson më ata. Do i vetëm. Por që ata nga që ngordin anthi që kanë lindur dhe si thua ato mineralet që lshojnë trupat e këtyre shkojnë edhe tek pemët që rriten në ato lartësitë ato pishat e gjafta. Po, ndot për shkakun që kthehen në natyrë, si thua. Një fëmijë taj për shkakun një nën tjetër, njërat vetë vjeçit mos hajnë në siguri se nëna dañan, po përuan. Nuk kanë nuk kanë kush më adres. Nuk kanë më adres, po? Është një gjë nga natyra atem. Ço gabar. Ej, kanë i par portalin, është hapur portali tani kundër korrupsionit. Oh, po, yes. është hapur një portal kundra korrupsionit, i cili a, pa, mund një të ndihmojë që, që të çakuzoni për shembull njerëz, po mund të bësh në anonimë. Si, si, si ju <gjuhen> do të thonë begu, po. Si ju do të thonë praktikë tech tech peshku pa u në lidhje me këtë, që njerëz që sigur marrin vesh, ka ka mënyrë për ta marrë, nuk është krejtësisht anonime. Sepse portali të duan. kërkon, për po, shkak të këtij, kërkon kërkon adresën mm -hmm. dhe adresën e emailit. Dhe një adresë emaili mund ta hapësh një fallco, për shkak të kësaj, nëse ti nuk më do. Më tën, po, pa. un di diçka e zëm, po un nuk duan që diden, nuk duash të dalë që Blendi Salaj e ka e ka bërë këtë denoncimin. Për arsye të mia, apo të gjithkujt që që mund të jetë në një moment aty. Sëmos saçi punojnë në shtëpi që kanë mund të kenë parë në një gjë apo dinë në një gjë. Po adresa? Ahetse ato adresa e vendbanimit bëhet fillim. Po, shikoj se është këtu. Ëm, oh. um, po, kërkon thotë që të, të kërkosh nëse do të denoncosh një afër korruptive, ëm, mm -hmm. uh, të kërkohet adresa, adresa. numri i telefonit. Po, adresa dhe imeli, adresa dhe imeli. Imeli dhe. dhe një foto. Kimin <laughs> far, por kimin far atë kërkon që do të qëndrosh anonim apo do të identifikosh. Dhe këo opsionin në fillim. Nëse ti qëndron anonim, atë kërkon. Ët kërkon për adresën, kërkon për vendbanimin. Ah. Ma adresë do numër kënd. Po kur ti adresën e jep gabim. Po. Dhe ajo për shembull mund të shka vetëm KAFEM Rock. I ke thënë gjithë aty këtu. Jan edhe ajo shpërnda në për njësi që punojnë këtu. Ose radiot e bulevardit dëshmorë të kombit. Po. Ose edhe një radio është aty. Kjo do i konfuzoj njerëzit tek Mendon, po bra, po bra. Po dhënja Përveç kësaj, programi t'merr dhe i pin. Nuk mund të faje se ti nuk e përmer ai pin. Do të ja denoncoj unë ku e diun në të zëndodhe. Jo, ti tashin nuk, nuk ke ndonjë gjë tashin. Nuk ke miç ai edhe me heqje ka punë. Mund ta bësh nga një qendër interneti për shkakun. Po. Mund ta bësh në një qendër interneti. Miçra fjalë të qendrës uh, të internetit, ë aty thon se kanë qenë drejtoresha dhe zëvendës drejtoresha e shkollës Dhoraleqa kur mm. ministri i arsimit ka shkuar uh, për kontroll. Die. Oh, Sepse janë paditur ato, janë ose janë akuzuar në këtë portal. Hmm. kunder korupcionit nga mësuet që punojnë atje. Mm -hmm. Në të rëgjështë të rëgjështë të rëgjështë pak në vonë. Por, kur uh, Ministrija Ersimit, Lindita Nikola, Ta... ka shkuar për të për të bërë një kontrol në mëgjes, siqë, thonë, mësuet uh, si të se ndodhë zagonishtë, ato ka qenë një kafe. Mm -hmm. Ta ne do thonë, nuk kemi qenë kafe, kemi qenë një një qëndër internetit duke bërë printime. Uh... Po, gjithës e si, kemi këte uh... historin uh, Në basit të këthejemi... Po, në basit të këthejemi që ta shtjelën. Po, dora Leka, për në nëzirëm si është e vërteta. Për fundimi që jam përgjashëtuar, edhe dhe këdoresha dhe së më zërëtoresha. Sa përkëshu që mos ketë dramë... Kishë këptime. Po. <laughs> këthejemi bas pak në krymën e mëqesit, mi që ta shëri për shëndesim, është ora tani, 8.17. Në <laughs> <hë> në <hë> në në në në në në në në në në në në Shkruaje qëndroj online. Kam virën të komunikoj me të gjithë. Me paketin më të re mujore në Vodafone Club Extreme, ndiem plot energji dhe jam i pari. 3 GB internet, 200 minuta dhe 200 SMS kombëtare për vetëm 800 lek. Ekstremisht i lirë me Vodafone Shop, komuniteti nr. 1 në Shqipëri. Ekskluzivisht për klientët Vodafone Club, falas aplikacioni Vodafone Cloud. Vodafone, power to you. I'm made to be called and friends can never fight like that. duke ne ardhur këtu në mëngjesit oras tani 8:25 minuta miqdashur edhe e çuam atë kanal rreth në studio besa pesha uh, është bashkë me ne nga Nisma Thurie dhe Veron Cristo, ë uh, gazetar, Mjë pedagog, njeri i shumë i shumë angazhimeve. ë uh, Tani uh, Besi ti dije se çfarë uh, ndodh për ta, për ta për mbledhur uh, farë shturtësh uh, që ë Nisma ju vet thurë solidaritetin dhe ideja është për të mbledhur ë uh, ilaçe, ushqime dhe rroba gjuan ndihma e par po themi kjo është si ndihma e shpejtë ndihma e par sigurisht nuk është kjo e, ajo çfarë ata do të kenë nevojë në terma afatgjatë se ka ka dëmet shumëta në, në shumë bakti, pasuri, toka, shtëpi, orë ndjen gjithë ato, por që edhe djen po dëgjojnë edhe lajmet për shkakun dark që njerëzit thoshin që kishin nevojë për ushqim. ë, kështu që kjo është çfarë situata është pak a shumë Ti ishet je vetë në njërën nga zonat e përmbytura Dhe kam parëshën në faqen Facebook Miqë dhe të dhe mund gjeni të gjenit e Facebooku Që se kërkoni për një smathurje Shkollaj për të gjedur atje Ka këte logo, një smathurje Dhe atje mund të shikoni uh, Se a mendo sur disa postime Që bëjnë thire për solidaritet Qar pe e besi, qar gjedhe atje? Uh, kishte një uh, uj kishte ardhur Deri në Në po tohet se gjysmën e, e fshatit për shkakun në rastin e darzezës kishte raste që fshatra të tëra uh, ngjitur uh, apo le të themi grupime shpiç se ndoshta ato mm -hmm. kanë qenë zirrime të të fshatrave caktuara uh, ishin futur totalisht në ujë. Po flas këtu për për atë segment, do të thotë që uh, në Novosel uh, rruga ende ishte e mbushur me ujë, duke sikur lundroje kurrcë, megjithse ishte bër e kalueshme, por dukeshin shenjat që uji praktikisht e kishte kaluar uh, caqet dhe kish kishte bërë një vizitë në në për në përshpërimu përpara. Do të them, sigurisht që kishte qenë veri pak më larg dhe kisherën. Ndërkohë që e, edhe nga fotot që kemi publikuar atje mund t'andalloni që në Darzes për shkakun kishte shtëpi që janë ende në ujë, mm. shtëpi që uji u kishte vajtur deri në në çati. Pra praktikisht u kishte marrë gjithçka. Mm -hmm. Dhe njerëzit ishin të dëshpëruar për dy arsye kryesore, para sepse kanë humbur gjithçka që kishin, për shkakun zoti Xezmi Jaupa që ishte një nga Raste të dëshpëruar aty, pra kisht kishte humbur gjithçka që kishte në shtëpi, po kishte humbur edhe baktin, sepse ja kishte uh, ishi mbytur për shkak të, të ardhisë ujit dhe kishte humbur edhe një një kasolle tjetër që ai mbante bazën bujqësore, kudo do gjith, të thonë gjith gjithçka kishte, gjithë jetën e tij, pra kishte ishte në uj. Dhe zotria, uh, familja kishte dërguar të të afërit në Patos, po vetë rrinte aty se kishte frikë briste sa të të zbrisse ujë mm -hmm. që të, të merrte çat mundë, kishte frikë mosajdutut i shkonin në spitalin e tyre. Dhe dhe ë Është ky njëra nga videot që shikoj është Është është një nga zotrin që që flet aty. Dhe raste të tilla ka plot aty. ë mm -hmm. uh, Praktikisht njerëzit uh, kanë nevojë për ushqim, kanë nevojë për veshmbathje sepse çdo gjë u ka marrë nën u kalme asnjë. Duhet teknikish. të kuptojmë që kryesisht janë familje të varfëra, shqiptare, fshatare, të cilat nuk kanë kursime, kryesisht dhe nuk kanë, domethënë, uh, janë njerëz që si e kalojnë jetën në bazë të ardhurave mujore mm -hmm. që kanë. Pra nuk Dishar. nuk janë njerëz që si kanë akumuluar pasuri, mund të shkojnë në bank dhe mund ta shtyjnë edhe më tej. Për këtë arsye ndihma është e menjërdhme, është emergjente, është, është imediate uh, dhe është domosdoshme. Dhe unë besoj që ë uh, jam më mirë se mund të bëjmë sot uh, përso, për sot përveç analizës dhe dhe gjithë gjërave të tjera që është duke u marr politika ne si shqiptar jam më mirësh që diçka nga vetja jon uh, ndoshta edhe që nuk na duhet ose edhe që na duhet akoma dhe dhe më mirë tuajave këtyre njerëzve qof tesha dhe jam i bindur që secili ka në shtëpi mm. tesha cilat, orai, në në njëre, të cilat orë i bëndë vetes në ndër në një far mënyrë sepse pasor ndollabin po uh, nga kraut edhe edhe ushqime secili për nesh le të le të haj pak më pak këtë muaj le të themi ose të heqë diçka nga vetja por ka vështirë nuk do të arrijë puna as deri aty ka nuk arrin sigurisht për për t'ia dhënë këtyre njerëzve por shumë e rëndësishme të tregojmë që jemi e, jemi solidar të tregojmë që e, i mbështesim këta njerëz nesër secili për nesh kujdiet mund mund ke të ketë mund të ndodhet përballë një fatkeqësie me natyrën askush nuk e do të bash se çfarë mund <në dodet>. të bëj dhe çfarë mund të dohet është vërtet ëh Po, është si një situata në lidhje me ushqimin, domethënë se ata janë shumë shumë prekëtur duke qenë që jetojnë në fshat dhe ushqien me me të të baçës tyre, të për shkakun. Ose bëjnë bukën e, e e pjekin vet aty në shtëpi, që do ishte tani e pamundur, nëse elektroshtëpiaqet janë ndiegur apo linjat e tensionit janë janë ulur, pra këto nuk ka më korrent për momentin kur ja i përmbytyr. Si janë bënai? Ku po flen këta njerëz? Për shkak se ata që nuk janë ose këta që janë evakuuar. Këto po thashë zotëre janë fjalë po flinë te jashtë. Domethënë gjithat ata të tën, gjitha cilët nuk kanë të afër në fshat që i kanë shtëpi mm -hmm. të thata. Dhe pastaj njerëzit e tyre janë dërguar në on fire on patos on, on, on, on, on, on, on qytete të tjera të afër sepse nuk ka patur një qendër të organizuar nga ana e shtetit, secili ka shkuar te te afër. Ata nuk kanë pasur. Tashi gjithë kurrye familjarët ose ata që nuk kanë të afër janë detyruar të, të rrinë afërm. jashtë pran pronave të tyre sepse duhet që ti të ruajnë këtu prona. Mm. Këta njerëz janë të keq ushqyer, këta njerëz janë të, të pa veshur, këta njerëz kanë kanë probleme të mëdha. Mm -hmm. Dhe këta njerëz duhet të ndihmohen. Sigurisht që ka edhe familje për shembull që mund të jenë strehuar aty, aty fshat, për aty në tjetër, për të digut tjetër dhe këta kanë nevojë për tesha, kanë nevojë për ushqime sepse sigurisht që edhe familja tjetër nuk e ka mundsinë që sado nik pritse që thjetë nuk e ka mundsinë që të ta ndihmojë as sa duhet dhe për ta suje duhet ndima e gjithë mm. në tjerëve, dhe nuk në kushtonë asë zhjeqërë që, që t'hidhem një surrën e t'ndimojmë të njërëve. Ti, Erion, kure, kure mëravesh për këtë organizim që po bëjë edhe qarë? Unë e mëravesh që në sekundën e parë, sepse përgjësisht shëkjëria civile shikodhët me, me i nate dhe me urejtje si kur... Je mi alien. Ndërkohë jemi këtu në mes njerëzve. Kave alien në shoqërinë civile, shoqë dre. E po, ata alienët jan alien dhe robt janë alienë, rrobat janë <gjën>, rrobat. Ne ne e kemi ushtruar këtë art edhe më parë dhe në këtë studio edhe me ty, prandaj gjë rastin falenderoj edhe ju personalisht, po dhe emisionin edhe këtë stre, e cila ka qenë gjithmonë stre ku njerëzit kanë kanalizuar ë euh, shpirtin e tyre në një far mënyrë, durimin e tyre, prandaj dhe nisma që është tani quhet jep diçka nga vetja jote. Mhm. Mm Sepse më e bukurra nga gjitha është që këtu tani shfaqet cinizmi i shqiptarit. Edhe të gjithë fillojnë thonë, se shqiptari, se shqiptari, asnjë se quan veten shqiptar, por të gjithë flasin për shqiptar të tjerë. Të gjithë shqiptar të tjerë dhe prandaj i themi që jep diçka ti, pra ti jep, mos diskuto jo ç'është shqiptari jo ç'është kinesi, sepse është një gjë që s'ka kuptim. Mm -hmm. Cinizmi shfaqet edhe me këtë teatra që vetë kanë fajin domethën pse kanë ndërtuar atje buzlumeve i prishur. Është vërtet fakt se ka fshatra 100 vjeçare atje që to janë gjëra që me drejt besi e tha që natyra nuk bën dot çka kam në natyrën askush, edhe Amerika që është Amerik që sundon gjithë botën, prap kur vjen puna te natyra dorzohet. Ë me besin komunikovam që në fillim, badi besi ka qenë edhe më i hershëm sepse ka qenë ka shkuar, ka bërë diçka që tjere, si të tjerët, si thua, ka qenë nismtari i kësaj ide se të tjerët flinin gjumë domethën. Kuptimin e asaj që pristin çë qeveria ta bënte. Ëndërkohë që e qeveria është vërsulur në botë të kërkojë ndihmë nga bota dhe me drejtë, sepse këtu po është bëhet fjalë që nuk është shkatruar vetëm prona private, këtu po këto janë shkatruar të mbiellat. Si thua shgjysh është... problemi madh pra, po. Pra, jo e sotmia që iku, e dieshmja iku se ikën gjithë plaçkat, por këtu është shkatruar dhe nesër mia. Pra nesër do kalojnë ca muaj do fahet mm -hmm. ajo çdo ketë asnjë produkt. Ëh. Mm -hmm. Edhe tregu shqiptar do vuaj, sepse këtu janë zona produktive Shqiprojnë, në Shqipëri. Po edhe njerëzit do vuajnë se Ikim të gjitha. Kështu që nuk është momenti të gjykojmë ata persona ose ti ti keq shikojmë, është momenti që vetëm të bëjmë veprimet tona. Dhe të mendosh që jemi kombi nën në në po në Tereza dhe mburremi na mëngjesi deri në darkë, ose di më fare ç'është Nën Tereza. Nën Tereza është gjaja më e thjeshtë e botës. Robi, eq një gjë na vetja e vet dhe e jep teatrit. Dhe në këtë studio bash kemi qenë me disa herë, jo një herë, ku njerëzit kanë silll gjithçka që kanë patur edhe pa pa u ndrytor fare dhe është mirë që këto mekanizma të ngrihen dhe të jenë të përhershëm në një farë mënyrë që njerëzit ta dinë ku të drejtohen dhe ku të ku të sjellin. Pra, në këtë studio mund të vinë me një ark me me ushqime. Shkon merr një ark aty poshtë tek supermarketi i lagjës, fut nja dy pako oriz, nja dy pako makarona, njo një pako sheqer, njo një krip, njo një vaj, pra gjërat që njerëzit, ti thua, i përdorin, i përdorin rëndom në jetën e tyre. ë është e pa imagjinueshme sasia e, e raqeveve e e e e rëtskave që njerëzit kanë nëpër shtëpitë e tyre, është e pa imagjinueshme. Mbajmënd që në shtëpin tonë që ne nuk jemi blersa, më von, nuk e ushtrojmë artin e blerit, po mbajmënd që vetëm nxjerim qeska vazhdimisht nga shtëpia, do të them vetë si ka mundësi që vetëm nxjerim, si duhet vetëm fushim. Po. Pa pa e kuptuar dhe Pe pa qenë. Imagjinoj qel... se çdo herë që ashtu bën një bleri, një gjatjetër, një gjatjetër, një gjatjetër ato komblohen. Po, edhe edhe koha kalon në një farë mënyrë dhe gjërat ndryshojnë edhe Fmi i trite nuk u bëjnë më ato robat edhe... Mm -hmm. Të gjitha e në procese natyrore, po në këtë rast nuk është... është momenti që me drejtë e, e thabesi që e, për t'i bërë ndërë vetës, e zëmë se zë du t'i bërë ndërë tjetërit, po të pak të në bëjnë ndërë vetës, e pas tro do lapet shkruaj vetë se mundsi. Okej, shumë mirë kjo. Njerëzit e kupton këto, dhe njerëzit kanë mundësinë nëse e kanë në zemër, nëse duan edhe pak të shpenzojnë pak kohë, se kjo është edhe ideja ndonjëherë, kështu që ti mund ta mund të mos jetë problem i madh atij, se është si besi thot, po mund të pastrosh edhe dolapet, edhe gjëra që nuk i vesh më, mund të jenë 3, 4 pal pantallona për, për shembull që i ke, e nuk i ke veshur ke vjet, që 2 vjet. Nëse si ke vesh që 2 vjet, nuk e ke për të veshur më. Është sigurt <laughs> se do të kushtin ban ato. Uh, mund të sjellin aty. Por është çështja që, që, që, që duhet edhe të ndalësh një moment, e thua se ora mund a bëj këtë sot. Domethënë është diçka personale, personale që du thosh, un do ta bëj këtë. Siç është personale thua se un nuk do du, nuk do të shkruaj tekst kur jam duke jetuar në makinë. Mm. Është është personale. Nuk ka mm. fenomeni është që ti uh, merresh me gjërat e tua që ditën njëra tjetra takimi, kjo pa mbyllim në shpinë të bëjmë pazarin në shtëpi, fëmijët edhe harrohesh, po puna është që un sot të pun, do ta bëj këtë punë. Do të marr gjysëm ore këo, do hap uh, dollapin, do mbledh 3-4 gjëra edhe do t'i çoj. Zoti pse ndaj ka bër ditën 24 orë dhe 24 orë janë shumë një jetë në jetën e një njeriu për të bërë gjëra më dhështore. Mm -hmm. Pra për të bërë edhe ato të voglën, edhe personale, edhe kolektiven, edhe për të bërë hobe, del koa për të bërë çdo gjë. Do të thon askush më thotë se skam kohë, se të gjithë kanë kohë. Mjafton të mostrish 13 herë për kafe, për shemund një ditë vetëm mm. 12 herë. 12 herë dalin. Kave nga ato. O, oh, bësi, cilat janë numrat e telefonit ku njerëzit mund të drejtohen për shembull, nëse dikush e dëgjon këtë bisedë e thotë un dua, dua që të bëti diçka, dua që të të sill diçka dhe dhe më trego pasaj edhe pak për për çështjen e si do si do shkojnë ato deri tek ata që kanë kanë nevojë. Atëherë 06740 56756 uh, është numri i telefonit. Gjitha të gjithat ata të cilët nuk e dgjuan 0-6-7-20 mm -hmm. 5-6-7-5-6-7-5-6-7-5-6 mm -hmm. mm -hmm. uh, Por gjithës e si Tek, tek faqja njësë mësturit Dhe të këtë postimi erë pasë ere Edhe për të shtuar numra tjerës Se ka dhe vullnetar që janë duke u afruar Edhe vëndi Dje për, për shumë, shumë me disa postimet tjeshta Falle dhe i postimi që, që bërë i rioni të faqja e vetë uh, Ka patur uh, një mori njerës Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që e kemi premtuar gjithve që çdo që vjen dhe ka dëshirë që edhe ta shohin tjerë të kontributin e tij ne i bëjmë një video dhe e postojmë edhe atë kështu që mund t'i tregoj një dhe ta ndaj me një qërë, për ta ndarë me shokërinë edhe nominal mm, si okay. thua pra nuk është thjesht që jep edhe mos shikoi yeah, e jep kështu që kushdo që ka qef mund edhe t'ja tregoj uh, shoqërisë pastaj dhe dhe ta ndaj dhe të ndihet krenar për këtë çështje është kanari e lishme. E mirë do të ishte që do të kanë të ketë disa pika, disa po, pika në qytet ku njerëzit mund të mund të shkojnë. Ka edhe organizime të tjera se vumre që sapo nisi nisën këta neve dhe ky komitet, çfarë është ky komiteti i shoqërisë civile, këto Së cilën i çmëret në shoqërinë civile? Agjencia, agjencia ku janë? Shoqëria, fillon vetë ata të organizojnë, AMCSH-ja, AMCSH-ja. Është shumë, na, filluan këto të organizohen, kanë përshtypjen që deri në Amerikë, nga Amerika na kanë shkruar ku të dërgojmë dhe si të si të kontribojnë, edhe ndërkohë do flasim edhe me Kryqen e Kuq, do flasim edhe me organizma të tjerë. Ço dërgojnë edhe të Holla sepse ne nuk duam të përzihemi me Dyçeran. Unë unë do ta promovoj në Facebook për çdo që që del e re, do të vendos edhe në faqen time, në mënyrë që këto të hahen por por çdo që duhet bër duhet bërë edhe duke përdorur mund të përdorim me si po përdori me edhe media tradicionale siç është radio po mund të përdorim edhe edhe mediat sociale që është është gjithmonë aty dhe kjo është e mira asaj Nisma thurje juhet më jdashur Nisma thurje do në Facebook gjendet shumë kollaj nëse bën në, një kërkim atje në në ballen e Facebookut dhe dhe të ketë se ti po më thoshë që tek Krishi Wilson për shembull duke duhet të telefonuar në 0674056756 mund dali dikush e tua mar mund mund po po po mos e shënjësojmë anëse kalom shikoj raste të të caktuar për shume njerëz të cilët realisht nuk kam arsy për shume ishte dhe një një vajzë të cilën e falënderoj dhe donte që të kontribuonte dhe tha shikoj nuk kam mundësi që të dal nga shtëpia mm -hmm. shkojmë ne dhe ja marrim te shtëpia do të po, thonë po, nuk është problem do të lëm takime me këta njerëz dhe shkojmë dhe ja marrim atë kemi disa ë uh, një një person djena uh, telefonoi dhe dhuroi 130 palçorave uh, në palçorave uh, që uh, ishte një gjest në kuptimin që edhe biznesi edhe er sipermarka mund të përfshihet në këtë gjë ka biznese që kërëfshien dhe kanë, dhe kanë kanë dhuruar bukë ka ka biznese të tjera që kemi lomë të takuar sot, të cilët prap kanë kanë ofruar diçka nga veti e tyre. Për bizneset u themi që është edhe një mënyrë mirë për të marketuar veten e vet, në botë kjo aplikohet jashtë. Po sigurisht, jashtë pse të mos e bëj. Që ti tregojnë, ti tregojnë atyre klientët e tyre që ata jo vetëm i marrin para dhe fusin në xhep, por e përdorin për e përdorin në ato bizneset e tyre edhe për të ndihmuar në rastë nevoje, në këtë rast ndoshta jo klientët e tyre, por njerëz të cilët mund t'i jenë të afërm fundi të as net këshurinjemi të mm, gjithë po mm, po ti vihesh, sjë mm, që mm, thirrja shkon për të gjithë qytetarët që nuk u kushton asgjë dhe leta bëjn këtë gjë, sigur do të bëjn për veten e tyre se nesër nuk i dihet asnjëherë ç'a ndodh. Shëndetësh. E para njerësh shëndet dhe karma, dhe, dhe, karma ed, është për sa i përket për sa i përket shpëndarës. Ne dje kemi vendosur kontratë. Edhe një për ata që na dëgjojnë që mund të bashkohen me bisedën në vonë, na kanë kapur në mes. Atëherë gjërat që duhen janë ushtime, vezhime, ilaçë. Uhm. Vezhime, ilaçë. Ushimën vezhmatinë. Edhe mund të vëni një fushat tjetër për gjithë ato tëra apo edhe tjera, për edhe për për edhe batanie apo i organ do ishin mm -hmm. të të mirë pritura. E di që ndoshta shumë nuk e ka mundsi, por kush e ka mundsinë edhe batanie dhe i organ, pra mjete për të mbuluar uh, gjatë natës, për të mbajtur ngrohtë mm -hmm. do ishin të mirë pritura. Më tregova për shpëndarjen? O shpëndarja do të kryhet në bashkëpunim me autoritetet. Ne dhe kemi shkuar tek e vendosur kontakt. Qoftë me autoritetet, qoftë me qytetarët dhe uh, aty është duke u përpiluar një listë e, e detaje e detajshme me gjithë ata qytetarë cilët u shpërbëtur shtëpi apo janë evakuuar mm -hmm. dhe tani besohet që janë duke u marrë edhe me dëmet ndërkohë që ne urojmë që sot dëmet të mos ketë dëme të tjera sepse flitet, flitet që sot do të kishte edhe një val tjetër rreshës, megjithatë fatmirësisht nuk pritet që të ishte në në ato nivele. Dhe o, dhe ka shpresë sa që nuk do shkaktojë dëme të reja, por që situata do e mbaj prapë aty ku është përmbytur, prapë keq do jetë. Uj, nërmaine. uj nuk do nuk do nuk do fillojë të, të rrëgjet. Pra kjo situatë ka për të zgjatur edhe edhe një javë apo apo dy javë, dash Zoti zgjat më pak, por mesa duken parashikimet situata do të jetë Uh, gjithsesi ne do të fillojmë që nga dita e diel të bëjmë shpërndarjen e parë. Nëse qoftë situata aty dhe emergjenca zjerohet, inshallah jo, por nëse zjerohet, kjo fushatë ne do ta vazhdojmë aq më dhe më shumë. I bëjmë thirrje sa më shumë qytetarëve që të vinë, sa më shumë ndihma që të bjerajmë më shumë njerëz mund të ndihmojmë okay. të gjithë së bashku. Okay. Edhe me universitetet, gjithasëdomos universitetet private e Universitetit Marin Barleti, kemi klubin e vullnetarëve që fillon sot mbledhjen e e gjërave e me televizionin ton, me televizionin Scan, që kemi krijuar si traditë që gjejmë si thua hapësira, që të gjithë mund të gjejnë hapësira për të kontribuar. Dhe është rasti tani që këto kontributet e vogla, secili nga një nga një të vogël, këto të mblidhen dhe bëhet një gjë e madhe, mm -hmm. sepse është situatë e madhe vërtet, është se nuk janë pak njerëz. A do të më dish idë e mirë Erion Tjetë, në universitet i Paraditës? Po patjetër. Pa me, me ato se kemi klubin edhe aty me studentët. Edhe në universitetin Marin Barleti, po patjetër. Në holl, okay. Ë, kam përshtypjen që të gjithë njerëzit vetëm dhe ka cinik plot, ë ka plot shqiptar cinik se për shembull e shihni një video me disa qindra njerëz dhe 1.5 ta atyre bëni like. Ka cinik plot. Po vetëm ata që duan ta angazhojnë, unë besoj që edhe malin e zimën ta ndihmojmë edhe pra mund të dalim edhe përtej kufive. Pra ka çështje edhe, edhe është çështje organizimi, çështje vullneti, çështje edhe, edhe pak shqiptar mund të bëj ndjërancën, mm. sepse në fund fundit blem bëhet fjalë për vlezërit tan. Ne kemi ndihmuar Pakistanin, kemi ndihmuar uh, çfarë uh, them unë Marok, ku diun, kemi çuar trupa kudo nëpër botë. Mm -hmm. Tani ka ardhur rasti që edhe ata që janë atje që të mos kenë dy fatkeqësi. Një fatkeqësi që u bie shiu dhe një fatkeqësi që u bie shiu në Shqipëri. Vetëm të mos mallkojnë faktin që janë edhe shqiptar edhe si do zoti. Por të të e, e tregova ti historinë me Çunin tim? Jo. Ja. Nuk e tregova? E tregova, nëse se tregova. Po kur erdha këtu më tha më sa Çuni që ë Së tash do ikite tek një shoku im ti ti të flasim për për të ndihmuar ato që janë në fatkeqësi. E tha, e di ti pse kanë ndodhur kjo përmbytje? Jo, i thashë nuk e di. Sepse të gjithë ata që kanë emra lumështa kanë qenë shumë të natosur, edhe kanë përmbytur tha. Kurse rasti i dytë është tha që Zoti është mërzitur shumë që këtu ka vrasje, tha, nuk e duam njëri tjetrin, tha dhe na ka ndeshkuar. Do të një një pinxo, ne kupton arin deri në këto pikpamje. Tani mendoj kur një fëmijë gjykon, mendoj tani sa mund të gjykojmë ne të rituli dhe sa është koa për të dhënë diqka, jam i sigur që askus nuk varfrojet, ose askus nuk i bie nivelli e tesës, po dha një pako makarona. Ja, ja, <laughs> Dhe jam i bindur që vetëm ushime që hedhim qdo ditë nga shpitona, mund të mbajnë me ushime gjithë botën. Êshtë që është i organizime, është që e vullneti ne do bëjmë tonën. Jan dhe dhjetra të tjera, nuk kemi vetëm ne, se nuk e ka vetëm ti, nuk e ka vetëm mm. jeri. Të... Jan me dhjetra të tjera që po veprojnë. Pra çdo kush mund të shkojë, edhe karitasit kanë përgëdhimin që është duke punuar. Edhe o, kushku, të gjithë janë duke vepruar, pra të gjithë mund ta bëjnë, si thuaç, dhurimin ose ndjesinë e tyre ta shprehin. Ne mbajtëm 600.000 kosovar. Ne kanë, ai janë të kanë. Kemi precedent që janë global, pra që kanë kan Të rënditër rë botën, jo të mështë be një gjithë, aqtë të thjeshtë uh, uh, sa kjo. Shumirë, atere, mundë këtë i saka pika grumbullimin. Sa mundi si edhe në këtu? Mundi si edhe në këtu, në qëfësë ndodhe në uh, Rodolë Boulevardi, Të sheshi Wilson, ku të... ndodhet, ku ndodhet edhe zyra e nisë mësturje. Po ta më shetësë e atë tek... gjithë organizmat... Mm -hmm. Çdo njerëj e gjen veten, pra mos thotë që unc dija gjë se si shaq. Po si pikë kontaktit të paktën uh, virtual është nisma thuria në Facebook. Po, pa, pastaj po në Facebook, pasturi apo do do të ketë në Facebook. Do të thotë nuk ka mundësi që të bjerë telefonit, mund të na çojë një mesazh, mund të shkruaj te faqja. Mm -hmm. Donothën po, uh, kemi 1 milion mjete komunikimi sot, të është gjynaughë dikush sot që nuk arrita dot që të kontaktoja. Ë ka të pamundur të marrni. Ë ka të pamundur të vi, të bëni telefon, ne do të themi që e zënë se ka kosë, ka pasnesër, ka ko pasnesër. Pra ky është një gjë që është tyën e shlyen veten. Qatishti... Njëriu mund ta tregojë veten edhe shtunën. Në kuptimin e po. kuptimi, pavarësisë së situatës atje është me sekonda, nuk prem. Po, njëriu mund ta tregojë veten, pra, s'ka nevojë të triqet. Do thënë të jesh me drejtë që Mira, gjerë që duhen këtu. 067 40 56 756. 067 40 56756 është numri ku unë ju me mund të telefononi nëse ë <laughs> uh, doni që duroni diçka sonte dhe mirë do të ishte që ta bëni këtë çuna un ju përqesoj shumë për uh, për nismën keni gjithë mbështetjen tonë shumë falënderim për mbështetjen. Asnjëgjë. Asnjëgjë, është kam kështu detyrë. Figush gjën e ke e ke të shpjeguar se e ke derën e hapur edhe kjo është <laughs> Kështu prapë, do të shihim përtej burocitetit sërish këtu, por sonte ne do ta do ta mbajmë gjatë gjithë kostën e misionit këtë Them për të ndihma dhe janë midis dashur ilaçë, tesha dhe ushqime. Ëh uh, për çfarë është e nevojshme sot të të ndihmohet. Kështu që faleminderit, do të ne do, do që ndërrojmë edhe pak të flasim bashkë, nevojë që luajmë muzikë këtu se dua dua edhe të marr vesh edhe disa gjëra të tjera më shuar. Pa, pa Them pasma, klubim pjes.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 And every one whom those of us know the we find with this we didn't come from money but it sounds like old teeth gray goose tripping in the vacuum blood stains all down stretch in the hotel room we don't care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 Ah uh, na na na na. <laughs> Ora shënon 8:51 uh, minuta jeni me klubin e Mëxhesit në klab BeFem 104 dhe në ekranin e klaptovs. Ne jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, ndërkohë Olta kemi fituar. Jo? Olta në lidhje me Zërin <laughs> uh, apo uh, jo? Jemi Olta. Kan thën Ivan Ticho. Ivan Ticho është sa? Ësakt. Bravo. Ishte shumë lehtë madi. Më më duk sikur se kishte për fare me efekt. Ë, e dalloj shumë kolei. Edom. Ë, ju mund të jetë Ivan që është unike është t'Iva unikit prapë Në zërë i nërsaj, apo jo jo? Jata t'gjëm, t'gjëm ka efekt Jata t'gjëm Iva t'ishtën Ame Iva, Iva është edhe gjëmanësha kam të t'gjua Iva bërën i fatë Atë e Rina është fituese, fiton një kursë të fotografijet e Kart Center Tirana Bravo Ina Fuet shpesh Facebooku nuk është privat, jo Facebooku mund t'jetë dhe privat Nuk kam një fajqe publike, me emrin tim Ku botoj gjërate mia që duat t'ndaj me të panjohur Pasaj ka të një faqe private, ku ka vënd vetëm për të njohë. Mm -hmm. Oke, okay, shumirë, uh, jenë me krymën e mqezit, valet e klevë e fëmën 154. Nëmi që da në shërstisht, po frisim me Rionin dhe me Basing 2. Pak më parë, zëve 67, 20, 56, 756 është nëmri telefoni, ku mund të telefononi nëse doni që të angazhoni për të dhënë, uh, disë ka në lidhje uh, me ata, ose ato familje që ka nevoj, uh, cilave uh, u janë përmbydur shtëpit, është nisma thuri që ka nisur të organizohet në lidhje me me këtë program, grumbullimin e ndihmave, okay. uh, që janë ushqime të thata, ilaçe dhe tësha, mm -hmm. që duhen të janësht, për për të për ndihmuar ata njerëz që janë janë të lagur tani nga shiu. Keni mëtuar në Radio Vajza? Pam. Ok, bo unë i gati se ne do të tua gjejmë tani është koa për shëradio Mi qëtashu loja ku djallë Djallëria Djallë katë Djallë Djallë Djemat Djemat Djallëria Djallëria Djallëshat Djallëshat Dë të zbuloj fjallën që vajzëria Ka fshur Ose le thejmë në kalorsia Kujke kaj Shëradio Loja i që vendos djend këndër vajzave Do markim të një fjallë të vetëne Abo jo Se ose dikush që është ndikajmë quhet kalorsiak, -er po dikush me gomar quhet gomarsiak. Gomarsiak. Okej. Goza, fjala e juaj është diçka që hahet. Jo. Jo. Është një Por mund të hajë. Oh, mund të hajë. Është oh. kafshë pra ti, është kafshë, <laughs> është <Kaps? laughs> qartazi <Kaps? laughs> <Khar> kafshë. <laughs> po ja. të them mirë në mënyrë figurative jeri. <laughs> M'fal ulta. Është padashë. Është insekt. Është insekt. Jo. Është dukuri natyror. Jo. Jo. Është është një fenomen. Jo, jo. Fenomen një një cent. Jo. Ja. Por është diçka e prekshme pra. Nuk mund ta prekësh me dorë, por është diçka që ty të prek. Se si, tani unë ju ka thënë dy ndima, është ndaja, njëra s'mundja. pas tjetrës. Është pa, sëmundje? E quajnë dhe së lloj së sëmundje. Në sojza së sëmundje. Se në jo, thonë se është sëmundje e Mirfield. Nuk është grip apo diçka. Ndhimje dhikar... barku apo lësh. Është një f, fillon me f. Jo, ç'është fjala. Fixim. Jo por që si logjikë je në rrugë të drejtë. Po po, pra, fillon me dëjeri, është kur ja. bie zakonisht, ja. thellë ja. në dashuri mendoj. Jo, jo, jo. Ja. Ja. Është është kur ti abuzon për shembull me një substancë. Mm -mm. Jo, jo. Do thëshë që alkolizmi ose ose droga. Ëh, hëngri alkolizmi, ëh, hëngri droga. Është <laughs> një demon më të madhë të parë, po pra, pra që mund të nuk, haj, nuk haj, të hajtë. Të më mund të haj për këtë të ha. Po po. Kë gjëra të ha. Po vërtetuni aty tani. Po s'gjëra në hanë. Kote farë? Mundo të hajtë Jo ngrën një fizike, e lë tini që kruhesh Kruhesh? Ja, është në mënyr figurative ajo që thashon Ja, nuk të hajgjit trupi është në mënyr figurative ajo Përra në mënyr figurative ajo Përra kjo, se gronështirit të ndodh nga një person? Filon me me! Më më fillon. Më më fillon. Mo, mo. Ja, çish mo. Morri. Ja, më kujtoa, më kujtoa një kshu mallkim që thon plakat, të ngërtmorja. Ja, ja, ja. Ma jer ima, marrziave. Ja, nuk është marrzia. Më më fillon. Më më fillon. Do me marr, dishaj të ta ha. Ka një lidhje me këtë, tani çu po kujtove. Aha, m, mund të shnos sa zgjera, në sa zgjera? Ja. Të shmangim malli. Ja, të shmemë ngry malli. Po nuk e përdorim si shprehje më hëngur këtë. Të mami, më afër të malli, bëse. Të ham. Të ham. Zakonisht i thuhet kur është. E dëgjojmë se ai të ham. Jo për ajo. Po ju prani nuk përdoret në atë lloj forme si po e përdoret. Themi që atë ka e ka ngrënë m. E ka ngrënë m. Bravo Volta. Atë e ka ngrënë m-ja. Akoma s'e kuptuat? A të rajtë kam të njerëi që sa më shumë ti ndimash a ishë më shumë gëjtë në këta Ðrë edhe një këngë shiptare që e përmbandë këtë fjarë Më, më Një këngë shiptare që e përmbandë më në më bëndë Mi, mi Më, ma Mu, mu Nuk është mu Merë Merë Merë Kërë Kërë e beqarë se gërë ishtë ome është angri Merë E hangri Merita Merita Ja Merita, ja Çesqega. Spomadën Zimranë. Bravo, bravo. Ja, Okej. Okay. Mira, ajo është direktore da është Ma, faqë, no fax. Në në këtë rast po. Po. Okej, okay, u mor vesh. Mos e dia që ta ha kjo. Pse nuk ta ha? Sa më shkon, nuk e mendoj të ashtu. Të mundon noshta. Ojto engran. Rita Ora do të këndoj tani me dashur është I will never let you down ora është 857 minuta ju jeni me grupin e mësuesit Valete, grup fam. Bye. I sërë pjesën e tretë të klub të mëgjesit, ora shënë nënët e shtatë minuta, ne jurojmë një ditë sa më të bukur të të mbarë, ku do ishën të dodenin, ndërko, mm -hmm. oltana je fituesit e dheri të nishëm. Në lidhje me shradio. Meraku iri, Meraku. Na gazon Meraku ka thënë të tjerta, 524 i baro numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. Fitues të tjerë nuk kemi. Jo. Ja. Okej, okay, le të bëjmë tani edhe lojën sa njëojm kolegun. Në klubin e mëqyesit miqtëshhurin kam uh, letrat viktimizuese gati, që kemi se kujt do t'i bjerë shorti për uh, ditën e sotme që të bëhet uh, viktima e lojës, por loja funksionon. E thjesht kam tre pyetje të repyret, vështira, tre dilema uh, truhëqse për uh, njërin nga kolegët dhe dy të tjerë do të përgjigjen në vend të tjere. Fillimisht edhe do të shikojmë se sa do të jenë në qëndë që parashikojnë. Çfarë do të zgjedhi mm -hmm. Kolengu? Juve mund të bëni parashikimin tuaj në 06920722 i parë që do të ketë tre përgjigje identike me ato që do të japi viktima e lojës, do të ketë edhe një dhuratë nga Olta. Që dhe që do jetë një dark të këtë qoko Një dark prefer. për dy veta të kë uh, bistro të qoko Në rrugën Pjetër Bogdani në blok mishdashur Një dark për dy vetë të kë bistro të qoko Në zemër të blokut Eshtë, Në vëndë me të vërdet shumë i koncim Kështë që uh, nëse zgjit një dhe personin e dugur Për da galuar atë dark Do tjetë uh, me të vërdet fat ljumë Shumë i mm. atër leti, leti ju roj fat Jeri pa e par Vëse që far të mm -hmm. bje Një e kër Un kam shpëtuar edhe këtë herë. Je i shpëtuar, a? Gjithashtu. Mm -hmm. Oh, Altin po zgaron mua padashë. Je ti i ardhi ni e ti? Po tin padashje tëra. Atëherë, okay. Mirë, bëroni gati, pra, do të fillojmë lojën tani, trepjute, tre pyetje, tre dilema për Altinin, unë kam gati. Po të duhet një lapustin. Je i ku e ke? Urdhro. Oltë të dueni lapustin, aba okay. Atë dur. Urdhro. Kamë këta? Mm. <laughs> Faleminderit. Shumë mirë, jemi gati? Gati. Altini do të largohet tani, do të bëjë diçka tjetër. Altini. Aha, Altin. Oi, e larguar? Po, është larguar. Okej. Okay. Altini. Ai okay, <laughs> të json, po nuk na përgjigjet. Le, robi, në rregull, në rregull. Dhe json, po ja. Nuk kanë nçen. Mirë. Përsojë që nuk na dëgjojnë. Atëherë, pyetja e parë për Altinin është kjo. Goca. Mendonin <laughs> që Altini do të zgjiedhi që ti thyet një thua çdo 5 minuta. Pa, Gjati dhe dhe po thoj, pa, ja ti do të zot ke vazhdimisht aksidente me ndhimje apo pa ndhimje. Mes thyrje thoi, "Baba, bezdisme anë të thyrjes." Ai pasherë e ndhimbi. Po, plus që duhet ta pastrosh pastaj se s'munda kesh kështu. Cepa cepa. Cepa cepa, bravo. Ëh, uh -huh. uh, pra të thyrësh një thua çdo 5 minuta apo a, të hash vetëm qofte. Çdo ditë jetës tonë? Çdo ditë, vazhdimisht. Përsëri çdo 5 minuta thyrën thojin që do të kthehet në një torturë të vërtetë. Stres i madh. Po edhe ngrohja e qofteve i gjithë kohës? Gjithë kohës qofte. Jepeni goca. Çfarë mendoni se do okay. të zgjidhni Altini? Okej. Do sui thonjë ose peshun da po të haj vetëm qofte. Mhm. Mm 069 20 70 222 për ata që duan të marrin pjesën lojë 069 20 70 222 pyetja numër 2. Pam. Pyetja numër 2 është një i ofrojnë Altinit dy dhurata. Mhm. Mm Nga cila do të zhjeti vetë mjerën, po. Do të zhjithë, Altini, si duratë 300 kuaj, 300 kuaj, oh. apo një makinë me 300 kuaj fuqi. Oh. Mm. Kini bërësysh një makinë me 300, 300 kuaj, kuaj fuqi, është një makinë me të vështetë e fëqishme. Shëtë një hipizmin, dhe fillon një dhe sportin. Mund bëshë qatë duash me 300 kuaj, ka mështu me asinë, Shqipërin nuk ka 300 kuaj. Pa, më pra ket njëri vetëm një makinë me 300 kuaj fuqi. Një makinë me 300 kuaj fuqi. Çdofarë të imagjin mm. me motor shumë fuqishëm. Shum. Edhe do duhen shumë lekë për ta mbajtur. Tani nuk e dim se çfarë do zgjidhni alvin bra. 0692070222. Ato të zgjidhë me të merrte sigurat 300 kuaj apo një makinë. Mhm. Mm me 300 kuaj fuqi. Daccord. Vë pyetja nr. 3. Tusë si klienti vjen bëhet uh, më evident. Mhm. Goca. Mm. Mendoni no, se no. Altini do të zgjithme. Të kishte një aksident në banjë. Të bëhej pis në banjë. <laughs> po, <një> aksiden, <laughs> to, po. Çelot ditë? Jo. Ah, kishte një aksident në banjë, ta ku bëm pis pantalonën, po mm -hmm. shumë më më dhatë ta kujdellë se çfarë. Mhm. Mm apo, apo dhe ajo duhet andajm e ëdhshme ose e padhushme. Dëgjojmë të variantin. Okej. Të kishe një aksident në banjë, <laughs> po je i ke drejt. Të kishe një aksident në banjë <laughs> dhe askush mos ta merte vesh. Okej. Okay. A po? A po. Të ulemi diçka ngabimisht dhe të dukej sikur kishte pasur një aksident në banjë. Oh. Në rastin e parë ka një aksident në banjë, por aksidenti është përmbajtur. Është. Si në nuk, nuk ka kush. nuk ka depërtuar bathallona. <laughs> në rastin e dytë Nuk ka qenë një aksident i vërtet. Por duket sikur. Kan ndotur pantallonat. <të> -ka, si kan ndotur. Është ulur mbi diçka. Mund të jetë ulur me një çokoladë, ku diën se çfarë. Por duken sikur kanë ndotur pantallonat. Në rastin e parë kanë ndotur, por nuk duket. Në rastin e dytë nuk i kanë ndotur, por duket sikur i kanë ndotur. E gjitha shikojnë. Dhel rugvai me një njollë. E do të të vjen më këtu. Okej? Okej. Të keni një aksident dhe askush mos ta marr vesh. Apo, të mos këtë pasur një akcident për të duke sikur Kanë do tërë pantalonat Oke Këtë e në tërëpjotit për Altinin Ju me bërni si edhe tua ja Do të të gjemë të një muzik Mi qtashur është fall But bashkë me What It dhe Pnau Kjo që vetë changes në klubin e mqesin 069 20 70 22 A i që parashikon sakt për qigjet e Altinit Daj dilemave Do të fitoj një dark për dytek Bistro Qoko në blokë Hallo, mir se vini në klubin e mëqesit miqdashur. Mjë ju përshëndesim që gjithëve dhe ju urojmë ditë të mbar. Është ora 9:19 minuta e mëngjesit në këtë çastë. Ëh uh, lagur për jashtë. Koa është? Mysibet. Ç'të thua? Ne do të fillojmë një quiz me seri tani në klubin e mëqesit miqdashur mjë dhe do të kemi sot uh, tema matematik. Pra ka lidhje me matematikën, quiz i si një me seri. Njëri je gati? Gati, po të. Dëgjohet para ja se apo bien? Ti un, ti un, ti ti ti. Ky proces, mm -hmm. i cili çon tek zgjidhja e një problemi, vjen nga emri arabik i një matematikani të shekullit të mm -hmm. 0, 6, 9. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja bahuar të shkruani dhe emrin për çan fitues. Kjo fjalë pra, e cila përshkruan procesin që të qonë të këzgjidhja e një problemi mm -hmm. vjen nga emri i një matematikani arab të shekullit të nëndë mm -hmm. emri i këti arabit i shekullit të nëndë mm -hmm. i jep emrin ose jep nga, nga kjo vjen fjalla, fjalla që ne vërdorim për të përshkruar procesin që të qonë në zgjidhjen e këti problemi Dekord një, mm -hmm. Dhe bazohet të kë emri këti matematikanit ose matematicienit Arab të rregulloj të nënt, okay? Të tani, uh, kjo është për një ose Roger 9207022 është numri, por ata që din 069207022 do të kemi dy bileta për në Cineplex për filmin e mbrëmjes së të premtes, për ata që do të vi i parë me përgjigjen e sakt për kuicin, doko që kemi edhe tre pyetje për Artirin tani në sa njëm kolegun, na sigurojmë se kush prej jush ka arritur që ta uh, parashikoj sakt se çfarë Artini do të zgjelli uh, dhe ai që do të i pari me parashikimin e sakt ka përfituar edhe Darkën për dy veta tek Bistro Choco Gati Gati. Na vete goza. Quedes. I think the job. Uh, më dia parë për ty është kjo. Do të zgjidhje që të thyejë thojnë çdo 5 minuta. Mhm. Mm që do të thotë që uh, do të kthejë një problem serioz. Serioz, çdo 5 minuta më thojnë të thyer vazhdimisht me cepa, duhet i rregullosh apo di un se çfar, apo ta hash vetëm qofte. Ta ha vetëm gjit qofte. Gjithjetes. Ta hash vetëm qofte. Altimi zgjidh, ta ha. Gjithjetes. Gjit Edhim Altimi s'ka pretendime, qofte. Po, pra. Ti thuat thojë mendova la unë. <laughs> jeri që ka qef larmin. Qoftë. <laughs> jeri. Më vjen keq. Honda e gazuar për vete. <laughs> Altina, mendo si altini do të mendosh për Altinin poaftë. Altini është okë okay me <laughs> qoftë për gjithmonë, majkosa <laughs> nuk thyen thonjt. Mos e pish. Për 5 minuta sa són. Si është tani? Po siguri mban thonjt 10 cm. Është shumë dëshirë do i thyen gjithsesi. Është dëshirë. Është edhe bezdishm. Altin do të zgjidhe si dhurat 300 kuaj. 300 kuaj deodorant apo një makinë me 300 kuaj fuqi Mendo A e vërtetë 300 kuaj do merresh me një pizzë 1000 po edhe makina me 300 kuaj fuqi Jo jo mund ti dasht 30 ha edhe këtë po edhe do lek po edhe kuaj do anto ranë Në të ardhmen, për zgjedhje, do të largohesha nga kjo jetë, domethënë, nga kjo jetë sociale, po do t'ija në një fermë aty të rritur. Do merresh me kuaj, po. Do hap një biznes të ri. Mendoj një herë, a? Atëh çdo zgjedhje të marrësh 300 kuaj dhurat apo një makinë me 300 kuaj fuqi. Një makin me 300 kuaj fëqin kua do të ngini Ekonomikish bëndzjedin e ka buhar por Do ngele shtrok <laughs> 300 kuaj kam Po i eri ke 2 pasaka Chika, Do doja shumë që ti isha në dinarim Marko 15 se dojta Marko 15 se dojta Marko 15 se dojta Marko 15 se dojta Marko 15 se dojta Marko 15 se dojta Ate, atim <laughs> Ba e në shpi për të bukurim <laughs> tret, do, do të zjidhje që të kesh një aksident ku ti ndotesh në, në pantalona Por, as kush nuk e mërvesh, mm -hmm. sepse që lonë ndoshtan gjyra e dur, a kudion të sarë, e pantalonave. Nuk është e dukësh. Dhe nuk duket. Po. Por ti e di. Po, po, unë. A duke si kreti, po, a ështëm. Jam në dotur. A, po. <laughs> <laughs> a, po. A, po. A, po, altin. Ndodhje mm -hmm. e kundër shta. Që ti të ulesh në biti qka, dhe të duket sikur i e në dotur. Të duket sikur i e pikuar. Po të gjithë do e shohin Të gjithë do e shohin, dhe do me ndojnë, kuj është në përra lona <gutthu> Të pare, naturishtë, që të ndotem dhe as kusë mështë të ditë E, po shë shërën, ma në fundë njërën e Këmdovi gjitha Të ndoni që të ndotem, por të mos duket Atere, është dukja mërë në cishme, aksident në banjë, tho o thot ola, e njëta që Bravo, bravo Kërë atimi zhjetë ndotjen sekrete, ndotjen, ndotjen, ndotjen intime Edhe jo, edhe jo momentin kur ai nuk është ndodhur vërtet, por që të gjithë kujtojnë se është ndodhur. Sa ashtu është më keq. Po. Me von ky breakfast the... <laughs> palari. Breakfast palari, po. Dakor, dakor. Atëherë, edhe edhe uh, do të sigurisë kushe ka fituar lojën, ne do të themi, dije jo, kam një, më fal, se kam një, kam një tingull misterioz. Mund, uh, mund ah, të mund ta gjen të tingullin misterioz? Tam. Atëherë, ku dance, mi dashur, është një sfidë për juve. Duam uh, se çfarë është ky tingull, çfarë po ndodh këtu? Edhe një herë. Shë vetëm një sekundi gjatë E vështirë më duket, a? Shumë më vështirë 069 27 22 069 27 22 E mi ollë ta Ollë e i hapë syksu zikura Ollë e i hapë syksu zikura Kujdes, 0:29, 20, mm -hmm. është pak shpejt për pyetjet. Okej, okay, rregull. <laughs> Këza vjen tani në grupin e mëmësit, ne ju përshëndesim. Është ka për muzikë miq dashur 9:24 minuta. Hello, hello, hello. Mirësinë ngjandrën, shkruajmë mesis miqtësh, mijtësh. Ju përshëndesim të gjithëve. Ora është tani 9:28 minuta. Un jam blenit të bashmeve në Artimis. Me, me Olden edhe mjës. me Lori, tashun, në gjithashtu në Club e Family 104 edhe në ekranin Club TV çdo ditë më vonë nga ora 7 deri në orën 10. Ba, ba. Ora va. A terapija në galeri për njerën e nga historia e saj e imagjinare. <gjohet> Kjo është reale faktikisht. Kurse imagjinare kam pyetjen për Nose, ju, nëse ju ka ndodhur ndonjëherë që të gaboni, keni dashur në telefon të merrni dikë tjetër dhe gabimisht keni marrë dikë tjetër. Mm. Shumë herë ka ndodhur edhe mua. Gjithashtu, por kështu i ka ndodhur edhe kësaj vajze 30 vjeçare me emrin Renee. Jeton në Albuquerque të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo merre me shpërndarje droge dhe gabimisht në vend që të merrte klientin që i kishte porositur për të sjellë drog në vendin që kjo duhet të shkonte, kjo ka shkuar tek vendi dhe në vend që të merrte atën telefon që i thoshte çogose,onta solla dhe, si dhe, dhe janë pikërisht këtu, ka marrë një polic. Ka marrë një polic. Gabimisht ka marrë rajonin e policis, pa e vënë re fare e ka ngritur një polic nga ana tjetër e telefonit, ka thon urdhro, i ka thon un jam në filan vend, hajde mer porosin që haj <gjohet> <Porosin gjohet> me picën. Porosin që kemi lënë për çakuar. Asaj polici nuk e polici nuk i tha se ka porositur një picë më dorë. Ja, polici ka vazhduar lojën e saj duke u hequr sigurisht e klientit që kjo vajz kishte lënë takimin. Kështu që i ka thon ku ndodhesh fiksim në këtë momente, i ka marr adresën e saktë dhe ka shkuar me ca policë të tjerë dhe ka ke provën kimestë jan veçunat që duan shumë. Ej, hajde, ej, hajde softo vdrogo. Hajde, hajde, hajde softo vdrogo. Ajo. Shëgjë ka gjitur belaja sepse tani më është uh, mm -hmm. në rajonin e policisë dhe pritet vendime se sa do të jetë. Shum shumë keq, shumë keq. Shumë keq, shë kujdes <laughs> me telefonat. Mirë, faleminderit, hota. M'fal jeni. Nuk e di më ta. Ota, <laughs> ke një fitues uh, kisha ulën me mend se ta bëj sa pak për Lenda. Normal, tipa mos bënd. Ah, mos shqje jemi. E shtë Elona njëre Jebi para që... Jebi Gjilda! <laughs> fitohet se këngës ditës është Elona, fitohet në dy bileta për në Cineplex. <laughs> Kjo është Altinit, duke përsi të në nëtë. Elona! Po, ndërkoj që përlojnë e Altinit është diti. 487 mbaron oh, numri fiton wow. Dark tek Choko. Të lum dit i kemi luajë një dark për dy tek Choko. Mirë, kuicin e parë në lidhje me matematikën? E ka gjetur Berti. Berti katër <laughs> jo, jo. fjala është, ha? Më kan thënë pitagora, <laughs> jo. pitagora, Pitagora, <laughs> Eureka. Jo. Jo. Ne punam hmm. vënë kesh çanto Pitagora Eureka. Okej. Okay. Mirë, se kanë gjetur. Ë, pyetja është. Pyetja është ky është emri i zgjidhjes së një problemi i cili vjen nga emri një matematicieni, arab të shekuj mm -hmm. të nëndë. Shë mënyra se si zgjidhe nuk është Pitagora. Dhe emrin mësë gamboj e kanë marrë pikërish nga mbi emri i këti matematikani. I këti matematikani. Dhe këshu i themin e zgjidhje se një problemin në mm. terma matematik. Ekoacion. Jo, sështë jo, së ekoacion, bëshë zgjidhja. Shtë të pra më kanë thënë. Kipër e shush përshëm mund që në, në arabi, shumë mm. nga emrat, fillojnë me alë. I këndi mërë njëftu e sëmë. Ka që të mërë një alë. Alë salaj. Kujdes. <laughs> alë salaj. Pa, mund t'ishte. Mund t'ishte. Mund t'ishte pasështë. Uh, Kështu që edhe kjo filon me alë. Okej. Okay. Tani u pështu shumë e thjesht E ka sërish rravenjeri Faktik ishtë Tani e ke rraven ti Altini për kësimin e sharadios Kërë t'i ke rraven apo jo? A e rria t'i E pra, edhe thot kë e ka rraven Kë e rraven për t'fikur në i sigr Për të fshirë Për të fshirë në i po Për të fshirë në i sigrë Për të fshirë për kështu Lëri qoftet, mosaj në gjithkohë Do që të shinjeri u Do, lan pastron në fund javës. <laughs> Saqoni një lëvizje edhe këmi kon. Mirë, atë dëgjoni edhe një herë këtë tingull, më kan thënë që në lidhje me këtë tingullin, tingulli i veshjes. Mm, më kan thënë Tigan. Ja, po stigan. Do sa mund të dëgjojësin Tiganin viet kështu përplasja një. Ta po jem e nervozë. H? Më falni. Mm. Tapa e shampanjës. <clears throat> jo, ja, nuk është tapa e shampanjës, <clears throat> kujdes. Poleri e druri? Jo, ja, jo, ja, mirë, të mira, mm -hmm. të mira. Po emi afro. Për... Kujdes. Ndonë në natyrë. Nuk ndodh në natyrë, e bën njeriu. Mm. E shkakton njeriu. Po bra në natyrë mm. është. Ë ndodh për e jashtë. Në natyrë thon pylli. Ndonë në natyrë. Ë ndodh jashtë. Ka të kohën që po më. Në diskaj një ratë do nuk e qetë. Jashtë shtëpis. Okej. Okay? Okej. Okay. Ellie Goulding mm. do vi danin mm. në Crew in MJ set, më jesh dan show Love me like you do. A sti lo exact kanga? Ora është 9:33 mm. minuta. në ministrin Ardön, këtu më nisi mësh dashur është ora tani 9:36 minuta unë jam blen ditë bashmirin. Mjë Ardini Olden edhe mjësit, Lorin, mëjësi, mëjësi, mëjësi dhe mëjësi. Edhe një herë tjetër, ky është tingulli kujtesë. Dëgjoni në me momentje. Nuk është i gan. Është një aktivitet që ndodh për jashtë, diçka që e bën njeriu, por thënë edhe një çtjetër, nuk është punë. Po. Nuk është punë, është çejf. Është Qeif Qeif Oke okay. 0679 2722 Dërgonu mesajet uaja 0679 2722 0679 2722 222 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. A ne kanë gjetur algoritmin Olta Po shok e gjetur Aj <laughs> Parimin derit Të lutam Kusë të, të dhish, ka gjetur? Po do të gjetur Georgina, bravo. Algoritmi. Ja, këtë katrin në baro numrin, fiton dy bileta për nosin e pirra. Algoritmi vjen nga emri i një matematikani arab të shekullit të 9, Al-Khwarizmi, diçka të tillë, domethënë, po që është transformuar me kalimin e mm kohës. -hmm. Nga çande vjen, vjen algoritmi. Mund të bëj një pyetje tjetër në lidhje me terma matematikor tani në klubin e mëjetësit. Kjo është më e thjesht. E thon thjesht, apo e theshtuar. Mm -hmm. Kërkoj Si juhet, tam, numri në, në pjesën e poshtme të fthyresës. Mhm. Mm 069 20 70 222. Dërgoni mesazhjet tuaja pa haruar dhe emrin për që më si të qenë. Si ju numri në, në pjesën e poshtme të fthyresës. Dakor. Mm -hmm, e di qalda. Dëmë <laughs> në video, e dini në video. Kjo jeni mirë automatik. Po mirë, faleminderit. Do ju një? e keni menduar një fjalë tani? Në gjendje menduar një fjalë, po. Atëherë do bëjmë kthimin e Sharadis. Jemi gati për kthimin e Sharadis. Ja Simon Saltini po. do të ndryshoj atmosferën tani. Gozat miqdashur vjen pas nesh për të zbuluar fjalën në Sharad e Yepi. Është një fenomen. Ah, sa do të thojë që tosh është një fenomen dhe në fakt është. Është. So. Mm, bravo Iri. <laughs> natyror? Natyror, po. Mhm. Mm mm, I mirë apo i keq? Do të thënë natyror Iri jo që bën natyrë. Po natyror në, në natyrë. Rriet ben... nga lartaltin? Jo nuk rriet nga lart. Atyre është diçka që e bën njeriu në natyrë. E bën e bën njeriu. E bën njeriu po vetëm në natyrë. Ah, okay. E bën diçka që e bën njeriu. Po, njeri njeri e jo, bën njeriu, po njeriu është pjesë e natyrës. Në fakt më e bën vetëm njeriu. E bën dhe qeni, e bën dhe ariu. Në natyrë marr këto pjesët çfarë ndoshta. E bën njeriu, e bëjnë jeri. Nuk është ajo puna okay. e tyre. Që gjellësat që marrin frymë. Um. Po. Po. Dëgjon me f. Jo nuk është. Po kur i më marja. Jo jo jo, ska rë, jo. Jo i eri nuk do të ishte kaq të thjeshtë. Mos i ndimoin, ke ndihmuar shumë. Ti çove. Tani bëhet shpesh brenda një dite kjo apo? Po. Bëhet, mund të bëhet. Çdo ditë bëhet, mund të bëhet edhe me dhjetra, dhjetra, dhjetra herë. Në ditë. Në ditë po. Altin e bën këtë? Shtesh. Um, do ta bëjnë rolisht. E bën, e bën, beso që e bën ë uh, diçka është diçka që ti e bën uh, fshhurazi të tjerëve apo? ë uh, ti nuk e bën fshhurazi të tjerëve me anë të e ka raste ku mund e të pesdistë të tjera duke e bërë këtë. Tanë mos të ndihmon sa e çove gati çove. Më fillonte me e apo jo? Jo ja, jo ja, nuk më ja. fillon me. Nuk të pesdistë të tjera, t... fillon me të? Jo. Ja. Me ka, ka, me ka, ka. ka <laughs> të ngërlikë. <ja. leak. laughs> është një kruaj. <laughs> një kruaj. Nuk është një kruaj, dje? Jo, ja. jo, ta. Ta një, ja bën vetës këtë gjë, apo mund të përshqien të njërës ti të tjerë? Ti e bën me vetën tënde këtë gjë. Ti nuk... Dhe mund të i bezdisës të tjerët, kur ti e bën këtë ja, gjë. Ja, pa. Gjithmon? Gjithmon, ta një, ka rasë dhe kur nuk e vrasën mundin, mm, mutan, kër... Ja. Ja. Nuk pelojmë atë mllaçitja. Nuk është nga mllaçitja. Është diçka e ndukshme domoshem. Është nuk do të thoshë ai ndukshëm. Është ndukshme. Jo, është ndukshme. Po si më bëjë si mua kur është e ndukshme? Apo ti e di? Ti bezi se është pak e ndukshme. Ah, fillon me A. A aroma? Jo, nuk është aroma. Jo, jo, jo, jo. Jo. Cannabis dhe smiri. Zakonisht bezdisë e bën këtë gjë jo? dhe ne bezdisëm bezdis, ja? uh, bezdis <gibli> i përshumë apo jo? Bezdis zakonisht bezdis njerëzit e afërt. Kjo është një gjë që e bën intimitet me dikë tjetër. <laughs> oh my god. Pom. My god. Ndom natën. Ndom natën. Wow. Wow. Të jua recomshio herë herë. E gjethi, e gjethi. Me god e ndom natën. E gjeti edhe është e mëshme. Mëshme. Shumë sikletshme është. Wow. E morët vesh. Okej mirë, dakord, e gjetë. Bravo ju qoftë. Capital Cities do të këndojmë tani Kanguru Corner në klubin e mëngjesit miqdashur, mjë ju përshëndesim. Është koha për muzicëçi. Jeni me klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104. Blendi njëri Altini Olfa dhe Lori. Ju përshëndesim. Da, da, da, da, da, da, da, da, okay, më siguroj të ardhmë këtu në emërtesit, më që është uh, 9:49, po shkon 9:50 minuta në këtë moment dhe pjesa e poshtme e një thyesë që quhet e thyera. Apo jo. Ja? Fortë? Është e thyera. Emëruesi. Emëruesi, brawa, emëruesi, brawa. E dinte, bra, e, e dinte se e tha që në fillim që. Po e thashë, thashë, më vjen keq. Është hmm. Alketa 724 i baro numri fiton 2 bileta për Nasinaplex. Brawa Alketa. Mirë, faleminderit uolta. A dhe, Qa kam vetur tjetër, je pi që dit fitua si do da sharadio bërë një pas trim shtëpia Pa pa pa tjetër, është mm. grëhitja, Shradio Qunave okay. është jetoni e fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Dhe Bjordi ka gjithur që është topi të njësit mm. oh, Ose, no. ose godit e topi të njësit me raket Pa bra Wow, mm. kjo është sakë Këton 2 bileta për në Cineplex Bravo, bravo Atere Kërka, ku janë? Nëni imja kuma këtu, Olta. Doja që të përsërisje pak po kërkoja po kërkoja këtë numrin e telefonit atëherë. Miq dashur, nëse të doni. E bën mendun. E bën mendam. Atëherë, fes për të jepi. 067 4056756. Bravo. E saktë. <laughs> 06720 5656 është 56. nëmri telefonit nëse doni që t'jepni roba, ushqime ose ilanqe që do t'shkojnë të kë njështë që janë nevoj, sëpse janë të përmbydur në këto dit me shimi që dashur mund të telefononi uh, të kë njësma thurje në 06720 5656 06720 5656 5-6, ose 5-6, 7-5-6, si 6, që thotë si jeri, dhe, dhe ata janë pranë sheshtit Wilson, e gjithashtu me se ju nuk kekeni të mundur që të levizni do të vinë të ju ambledin. Mm -hmm. Mund të jenë qese me roba të përdorura që nuk i vishni më, apo mund të jenë ushqime të thata, si makarona, oriz, konserva, gjera që hanë të gatshme mm -hmm. që mund të hanë, ashtu si që hanë, dhe ilache, medikamente, kam përshqipje në unë, nëpër profena, aspirina, gjërat të, të, të këtij lloji mm. pra që mund të mund të nevojshëm për njerëzit, cilët kanë bër vet thirrje dhe kërkesë ose apel, mund të çojë ndryshe, por për, për ndihmë. Kanë bër kanë bërë një apel, kanë nevojë për ushqime, ëm um, u duhen ato sepse i ka zën i ka zën kryshi. Mirë, a mund ta bëjmë edhe këtë anagramën e fundit sepse e kishim që në mëngjes sot. Kështu që doja që ta ta përfundoja tani me këtë anagramën e fundit. Ne ta bëjmë këtë që ka hije me single. Okay, Jepi. Anagrama në klubin e mëngjesit. 069207222 është numri për të dërguar mesazhet tuaja. Anagrama është Rillosata. Rillo wow. Sata. Kujdes, Rillo O sa e thjes? thjesht. Rillosata. O sa e thjesht. Por dhuro. Është shumë e thjeshtë. 069207222. Më më e fjeshtën, po. ja, është e thjeshtë? Mund të duket e thjeshtë, po. Jo, është e thjeshtë. Ah. Një Rillosata. Nëse mund ta përshkruash në terma fizikë, më fjalë të vetme. Një, një, një, një Rillosata. Po mund të jetë shumë i gjatë dhe i holl, po mund të jetë shumë i shkurtër dhe... dhe i trash. Wow. I gjatë dhe i holl, i shkurtër dhe i trash. Tan. Mund të jetë çremaluk. Jetë Ingrënshëm Ingrënshëm O, Jeri Bravo, Jeri Tjeri, si e preferon? Të gjatë dhe të hold Ma më përgjen Feta-feta Apo të trashet Ma përgjen Apo mund të jetë me shumë lëngë Tjeri, jetë me shumë lëngë Jeri jetë me shumë lëngë Jeri e preferon të Se më shikon e shumë me jolita Të prejë feta-feta Jo, të të këpqoj Të qëruar Të qëruar Apo të pasheruar Me gjitë lëkur Të pasheruar Po të tasif. Urdro? Toti 11 sido. Unë nuk më pëlqen fare iri. Po pse? Ti si, më shaje me komplekse. <laughs> <Si. laughs> mos e dom me fundin të prerë, që mos i ket fundet. Në fakt mm. her pas here e përdor si mask, po e përdor si për mask. Po do të më vendosësh të pjesa është. E si vendosën fytyrë. Po po patjetër. Po, <laughs> <laughs> <tjetan fityr. laughs> Rillo sata, më dashur është anagrama. Është një fletë të çesha, kupton? E fundi të e fundi të çesha. Mh? Kaj. Unë po bëra dakord. Dekord, po edhe mund të hrash Pa pa, se përri është normalisht Si që të në murgesha Ti olëta e ke ngrëndon njërë në jetën tënë tënë Të <laughs> të gënjërë, ti në të thëmë jo së mundë pa, <laughs> pa pra, okej, vërë 70% përqenë është që të jetër 0,69, 2722 për rrilo satën Gjit vërën Ha? Ha? <laughs> e, tonëkshuk ses kurim shon nga pranvera deri në nga si bie, la vjesh. <laughs> Gati, domethënë, so, tani nga se 16 e verës. Jo, jo, tani gjën në çdo kohë, po. Ne mesera, po. Prandaj po them. Janë. Uh... <laughs> Ai kemi jan fituar. <laughs> Jan shtuar edhe janë me këto pesticide, ti si bën? Çfarë? Utram, Utram janë në Gjermani. Thoshin po na vjen po na vjen ri llosata spanjoll. Thoshin. Që janë, është si mënyra, thosin me shumë hormone ato. Ishin, jo, mm. s'ishte çështje hormone, ishte kishin një lloj sëmundje se ç'kishin domosdoshmë. Ngaqë do <laughs> Ishtim, kdoj që përhaven, të përhapen, të transmetuhesh me. Si oh, o jo, jo. <laughs> e diçka. Oke, atëherë çfarë është? Salatori! Bravo! Salatori e sakë! <laughs> wow! Biloda, Ej, po këtë tingullin misteriosin a i gjithën? Po edhe tingullin. Eta është tingullin? Edham, okay. Po Top ku isha ti? Isha në planetin, planetin Mars, për pak. Atëherë, Salatori në kaj qitor Beni fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo! Salatori ishte! Kjo në qonë fund. <clears throat> e mbyllim edhe përsot. <clears throat> e mbyllim. Ju përshëndesim. Ju rrëm një ditë sa më të bukur. Kaloj a një mirë. Dhe gjo a misëri shnesër. Ne këtu do jemi. Kjo është Sabato e fundit nga Lorenzo Giovanotti. Ciao. Lo pau sem, che liefse bucor. Che non ti serve a niente a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e te vogliamo리아 a bordo di una strana nave senza pilota che punta verso galaxia a cercare vita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 Zabato, anke di lunedisera, e sempre sabato seda, kandona në si lavona, e sempre sabato, në vërrejë kërritornasë preskë në altë. Reku do abohat kli её njojiskie se njiskok, Sa të suskita su bื่ umla samunu, G Somebody e�h krilës! Se të dieselnipo abohat Orajida 159 Të ndi gjithë mandetidoj Yaket njiskimi ajin southeast, Të lux úạjis kiti nuje amstë therix Oë njiskonabë fqë ndë njiminë Mëją analgoneHeyмы Të ke sëam Barë Reku do s'epьюma princesnë, Jiminëndao lheë. Porë bako njida ka Roger S 포 �ja 7 xBER 3 x e Za njokë this runë 5 ndjiki korenja, danj ispru sua hver url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 multimodb po sabato福